To keep my hands on myself <laughs> Because I'm happy <laughs> I'm <a beginner. laughs> That's my imagination Radio Club FM The Morning Club starts your day And now we get back to Flory and the crew On The Morning Club On Club FM Albanian National Radio <laughs> Montajë nëm kalendar Shëtate zërënë. Mirëma në Gjez! Mirëma në Gjez! Mirëma në Gjez! Farën aqeës! Mirëma në Gjez! Mirëma në Gjez, mirëma në Gjez në rëzionënë. Zjoni, zjoni Sa mirë që egziston klav e fem Sepse nuk e disa po viktu më ngrijet me njerë humor Hello Hello Magia i mineruti E ishte e kërgja fëtot Ete pse temperaturat gati 4 grad Mua nuk më duk dhe a ishë shum fëtot Këti ma më du si një fëtot i hidhur Me lak gështirë Shë nuk ditë të të than Këse ma më duk shumë normal Ma di sot si kurus jova më Më rehat nga krevati Më me të rezi Hei që faqen? Dhe që ka qenë dje. Dje dje ishte një ditë shumë e bukur, më duke dhe ngrohtë. Mm -hmm. Po, ngrohtë është. Temperaturat dh, ishin fantastike. Do të kemi rritje të temperaturave më vonë, po sot nuk e di. Ka parë njerëz që kanë lëvizur në këmbë gjatht gjithë kohës, qarkullonin kështu, nuk nuk kishin marr makinë. M'pëlqeu kjo. Mm -hmm. Do shta moti ka bër punën e tij. Po kam përshtyhen që uh, nga që ka qenë kjo periudha me ngarkim të trafikut kryeqyteti plot, uh, autostrada plot dhe njerëzit kanë janë përpjekur të shmangin pak makinës edhe në në tani që po vijë aftu në bulevard tash mm -hmm. dy linja urbane në, në Tiranë çë bëni gara me njëri tjetrin kut kalon pa dajë fort apo mikën a shumë shpejt po e si po ti thuaj më vajzë është gjithmonë Tirana e re që kalon në Tirana edhe një linj tjetër ishte edhe donin të kaloni kush kalon te pari më duket se kaloi ky tjetri ëndra e shoferëve tan të autobusit pas ka qen të jen shofer të formula 1 me çfarë do tani sun soda altin me një këngë me Robbie Williams supreme Wow. Mi de tra. It seems forever stopped today. All the lonely hearts in a plane and lots and lots of plain on for away. When all the best women are married, all the handsome men are gay. I feel deprived, yeah, are you questioning your size, is there a tumor in your humor, are the bags under your eyes, do you leave dents where you sit, are you getting on a bit, will you survive, you must survive. right to abuse and to adore is it love or bad stuff i do you need a bit of rough get on your knees yeah turn up the loud songs that you hear cuz you can't avoid the sound too much the echoes in your ear singing love will stop the pain singing love will kill the fear do you Dora 07 oh! e 07 minuta, Flori Gjini më zvdek shkur Na shkri të më buri dhejot, ku e gjendë gjitë të humor? <laughs> jo, nuk është është në një humor i matë, po është më shumë energjisë Energjisë, po sigurisht dhe humor taj, më zbënjë, si njëri oh. që s'ke batot O sot, aki parë dhe njëmi kështu gjithë të ditë? O sot, kë kam parë, unë dje, unë nuk ditë, më të kam qesh me leo, ca një u njëri futan Njëri i famshëm? por pojt a vjen. Është e hapur një restoran. Do abim quiz. Është hapur një restoran hap i ri në Tiranë që e, e kam parë që njerëzit kanë postuar shumë. Dhe shkoj bashkë me Renata me Collin, sepse dita pa, dita e hën për shefrenatën është pushim dhe degustojnë gjithmonë ushqime nëpër vende të tjera. Mm -hmm. Po kë pash un aty do thonjë ju. Në njëri shumë të famshëm, shumë pra. famshëm. Do ta bëjm quiz? Do ta bëjm quiz. Po, atë ka parë Suada atëherë. Megjithse, megjithse kemi dy kuicë të hapura. Ëh, kuicën e, e Aldinit dhe kuicin tjetër që hapa un, por a vazhdojmë me këtë njëherë se është shumë interesante. Po, po. Hajde tani, kush fillon me pyetje? Mesat duhet t'i e paskëtë qejf këto personazh, në mënyrë, nga mënyra se si, si flet apo jo. Okej, okay, nuk po flas. Me paskëqejf. Nuk po flet. Okej, atëherë është Goc. Ja jo. Atër është qunë Po, alamet <laughs> A, shumë Alamet qunë <laughs> Amon mi, amon <laughs> është rra dhe florit për sëri E po, me që ti e një meter e gjashtë djetë uh, Alamet do të thotë që shë nga i gjatë Ti e di që unë mi pëlqejmë me është këte i gjatë Dhe po, është i gjatë Ua, wow. pra Një djali i gjatë <laughs> është nëndë të tri djetatë Ja, jo, është. Ja, ja. Ja, është pik pik pik. <laughs> M'falni se ngatrej gjithmonë këtë lojë. Jo. Merret me sport? Mmm. Si ta them, është pasmar. Ah, është pasmar. Është pasmar, mm. atëherë blet jetë futbollist. Jo. Është ëhm um, um, është i, i përket botës së medias? <laughs> jo. I, Apo, është fjeshtë është figur publika? Den, po, dhejnë në media, është shumë shpesh, Madja Qyqa, është shumë shpesh Madja, Madja, ka pasë qëndi kur në rinjë në vetë Se unë dishtë ka bërë shumë gjëra Ka bërë një kong lë më ratë gjëra është ka pasë shkruajtor ah, wow, wow, wow, wow. Në media ah. Ka pasë sportisë që si edhe shkruani, në? Pa Kur uh, pasë uh. <laughs> uh, ka qënë kjo, ko? Êshtë një martuar? Po wow. Ka një fëmi mm. Kishte fëmiun Mas. me vete Ka një fëmija? fëmiun Dhe vete pas ka vete më një fëmi i, e... Jo kishte dy fëmiut A Kishte dy fëmija <laughs> Suata, suata ambet i vetëm për të thënë emrin tani Se të gjitha të dhënë të tjera i tha vete <laughs> Kishte dy fëmii martuar Sportis e, sportis, po. sportis A luan ende? Në kohën e lirë po Në kohën e lirë po <laughs> Bra qën ka i tërhequr Me flokë? Nuk ka në lirë po. Ëm, um, domethënë në, në vende vende, se ka, ka dhe to. Jo, kur ka dhe fëmijët po. Ëm. Presion ka i tërhiqur. Numrin e këmbës së katërt madh? Sigurisht se është shumë i gjatë. Ua, është shumë i gjatë me numër të madh këmbë. E fasë në pamje të parë se kush jam. <laughs> Kjo tregon shumë. Me sy të lirë duket që ka qenë portier. Ja, jo. po për sa kohë ka pas këmbën e madhe do të thotë se ka qenë basketbollist. Pu shegjeta. Wow. Ah, wow! Bravo Flori Ginini. Djori i e afrohet ja, shumë. Basketbollist, pran ta lëm këtu. Ai gje Floridanis. Mund të ndalëm këtu. A do të fillojmë me shkronjat? Jo. Po, po. 069207022 është numri i telefonit. Ne do t'japim dy bileta për në teatrin Arturbina. Ku po, Portret Familjar. Është mm -hmm. një veprë fantastike. Në faktë nuk duhet humbur, duhet ta shikoni. Unë do ta rishoh. Në fakt sot do të kemi edhe dy të ftuar mm -hmm. që do të vinë orën 2 aktor të, të të veprës. Të veprës do t'flasim sh... më shumë për më shumë dashuri edhe pse jo, edhe për dgjuesit që do kanë dëshirë që të shkojnë në teatrë, uh, të bletin biletë fundjavë. Ata plan çe kanë fundjavë. Do se sa ishin gjogjat dhana. Kuptuat ju këtu? O, ka një bindje që njerëzit e ka në gjetur Misë, në ju themi mirë më në gjesë Ora 7.12 U rënë tjeni zhuar mirë Nërkone do ju ullëm me dua lipën Bang Bang Një super uh, interpretimi saj mm. I këndësë vjetër, sigurisht Bang Bang I shot you down Bang Bang You hit the ground Bang Bang That awful sound Bang Bang I used to shoot you down bells ring oh, -oh, -oh, -oh, -oh, oh now he's gone i don't know why until this day i sometimes cry he didn't even say goodbye he didn't take the time to lie bang bang he shot me down bang bang i hit the ground bang bang that's all for now bang E di apo nuk e di? E di. A jesë sigur që e di? E di të thash? Për fundimisht. E di, e, e di apo nuk e di? Mirë, nuk, nuk, nuk e di. E di apo nuk e di? Këto në gjari e futën, datën e sotmen, histori. Në 19 shkurë të vitit 356, për andori Konstantini II, mbëllë të gjithë tempu i të pagan, duke nëzirë ligje dhe shpadhur dekrete për ndalimi dhe dënimin e gjdo praktike fetare, për veqa sajtë të krishterë. Në vitin 161, cari rusë Aleksandri II, heqë bujkë robërin që kishtë filluar në Rusi në shekullin e 11 dhe ishte bërë formë bizotruese e lidhjeje, midis fshatarve dhe fisnikris rusë në shekullin e 17. Në vitin 1879 lindi në Shkodër Luigi Gurakuqi, shqiptari i vlefshëm, do të thoshte at fishta, pioneri i qytetërimit, mendonte Peshkop Noli. Nga këto cilësime del se Luigi Gurakuqi ishte rilindas, dijetar i gjerë me njohuri në shumë fusha njëherësh, hartues në shkruesit deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë, poet, pedagog, tekstolog, gjuhëtar, diplomat, deputet, ekonomist i ngjendur në të gjitha ngjarjet më kulmore të jetës shqiptare në çerekun e parë të shekullit të 20. Në vitë 1933, Ministri Prusian Goering ndalon daljën e të gjitha gazetave katolike duke thënë se komentimi politikës i qeveris nuk do të tolerohe. Në vitë 1924, 823 aeroplan bombardues nisen nga Britania për të sulmuar Berlinin. Gjatë luftës të dytë botërore, kru e qyteti i Gjermanis naziste u bës subjek i 363 sulmeve aerore nga forcat aleate. Në vitin 1963, Robert Frost fiton qmimin bolling e nëmpër poezi, qmimi është të meluar në vitin 1928 nga Paul Mellon. E di, a por nuk e di, këto njari e futën datën e sotme në histori. is no getting through to you lights are on but nobody's home you say i can't understand but you're not giving me a chance when you leave me where do you go all the walls that you keep building, someone else you keep running back like the sky is fallen i can whisper but i can yell but i know yeah i know yeah i know i'm just you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 But I know that I make you die of love If I keep calling you my lover Move on You watch me bleed until I can't be Shake it body onto my knees And now they turned to a flame oh you led me in i couldn't in sense the pain your bitter heart cold to the sight now i'm gonna reap what i sow i'm left seeing red on my own got a feeling that i'm going under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 my head needle in the brick gonna wind up dead needle in the brick got to get you out of my head needle in the brick gonna wind up dead ti Chon Mendes. Chon Mendes është më me këto këngë. Duhet që Vazhdon të përqafohet nga nga të gjitha mediat Chon Mendes, mm -hmm. por por ëh A uh, është me Kamila Kabejon apo jo? Nuk është duke prodhuar në një uh, këngë Në këta momente Po ashtë qift Me Kamila ka bejon Unë sigur e di që janë që të dy bashk Shtu komentohet, të të ka që komentohet Shtu thot Shtu thot Munë të jetë njënga qiftet më të reja të, të botës e muzikës Në fakt Kamila më duket se është pak më e madhe se shon Jo da i shumë doshta po Pak po si. Në fakt ajo duket edhe në, në pamje E të rëgën pak më shumë moshën se E më, më shumë mendes E vërtet E vërtet E vërtet E vërtet E vërtet E vë Kam ka. 20 vjeçë. Ja. Po s'e më vogël. Jo, kam përshtypjen që është pak më e madhe. Pse sa 20? Gjensuada direkt. Ëm, gjithsesi të ndalem pak tek një lajm për sa i përket uh, lumturisë. Hm, në fakt, në fakt uh, lumturia bëhet fjalë uh, për për vendin e punës më shumë sesa uh, lumturia në përgjithësi. Okej, okay, ja, pak a shumë si kënaqësia nga profesioni. Kënaqësia nga nga profesioni. Mm -hmm. Njerëzit sigurisht që mrziten kur humbin një vend pune. Edhe, uh, por ka 5 gjëra të cilat duen bërë në momentin që ti humbë një, një vëndë puna Edhe ndoshtë ashtu mund të ndiesh dhe pak më i lumëtur Pak më i të shliruar edhe të japë është vetës të në një mësim Në fakt, uh, për shëmbull një gjë që duhet të kemi parasysh është shëndrushmëria Duhet marrë një moment nga jetë ajon mm. Për të pranuar dhe për të mbajtur të uh, Jo për të mbajtur zipër uh, humbjen e vendit të punës. Dhe ti thua vetes, është e rëndësishme të mos minimizohesh ose mohohet rëndësia e asaj që ka ndodhur. Por ti duhet të shkosh për para Pra ti uh -huh. të bësh këtë ritualin me vetën tënde pa. Ti flasësht vetës tënde Të gjithi qka tjetër Edhe të mosja një. ullësh vlerat për a vetës tënde Apo të mos me ndosh absolutisht në mënyrë negative Me gjithat është Gjithmon njerëzit fillojnë dhe piklohen Ose mbajnë pak zi pa. Në momentin e humbjes të vëndit tjetër. të punës Kur nuk ka një tjetër alternativ sigurisht Por themeluesi dhe drejtori i qëndrës Për humbje dhe tr Shpjegon dalimin mi disë të dyjave, thot hmm. Hiderimi është përgjigja juaj e brënçme dhe private nda i humbjes pa. Ndërko që rrimë këmbja është përgjigja jote e përbashkët me botën rrethjush Të uh, dyja wow. këto janë jetike për shërimin të uaj Pra nda e shumë rëndësishme që uh, ti respektoni uh -huh. Shpre mirë njoje, thot Inimi një mirënjohës për përvojën e punës suaj të fundit. Ju keni fituar një përvojë aty, pavarësisht pa. se keni humbur atë vend pune. Mm -hmm. Mm -hmm. Ju keni avancuar në karrierën tuaj, ju keni ekzekutuar një plan. Kështu që merrni një gotë edhe 1 dollar për të kaluarën dhe më pas shpallni fitore për ardhmen të ardhmen tuaj. Merrni një gotë pak a shumë për gjysmë ujë dhe shikojeni gjysmë plot, pra mm -hmm. jo gjysmë bosh, mm -hmm. a? Largojuni thot mm -hmm. gjithashtu pak najsive. Mhm. Mm Êshtë e natryshme që të ndjesht filimin e ndjenjës uh, së humbjes Por nëse po mbanë pak najsin dhe pun dhënsit Ose kolegve të më parëshëm Nuk po lëndon asë kënd për veseve të stëndër Shumë e vërtet E vërtet i shkja Ka shumë momente ose ka shumë raste Kur ti mund të alësh punën edhe në një Po themi në një mardonje jo shumë të mirë Apo mund të diskutosh me një kolegë diçka. Kur ti largohesh nga një punë, kur ti largohesh nga një punë, sigurisht që bë, jo të gjithë, le të themi, largohen një pjesë mini. Ara thanat, pra mund të jenë të ndryshme. 80% e njerëzve largohen me hatërmbëti, apo me ja, pakënaqësi, sigurisht. Me pakënaqësi. Kështu që, pa, nuk, nuk është se ta kanë fajin kolegët, kam ide. Mund ta kesh probleme me shefin. E, po, po, në atë momentet ti gjithmonë mendon që ta kanë fajin kolegët, jo, rethanat, edhe shefin. Jo, një gjë është i zjuar, nuk do ta mendosh. Shikoj, flasim për kolegë, flasim edhe për shefës, se jemi të gjithë në një ambient punë. Jo të gjithë, por rrethanat mund të jenë të ndryshme, nuk ka si ke apo nuk ke sigurisht gjithashtu duke dëgjuar thot mënçurin dhe zërin tuaj të, të brendshëm lëreni që të shkojë mërzia e pakënajsia diçka për cilën ju nuk keni nevojë ndërkohë meditoni këtë ju jeni më shumë se puna juaj a sa po po të gjeni thoni vetes hmm. pra mos personifikoni veten tuaj vetëm me vendin e punës mm -hmm. bëni thot inventarizimin e identiteteve të tjera thot ai veçanërisht ato që ushqejnë ndjenjën tuaj vetjake mm -hmm. të jesh print, të jesh motor, të jesh vëllaz, të jesh një sportist i shkëlqyer, diçka që ti e ndjen që e ke talent tek vetja. Mm -hmm. Ka gjëra të tjera me vlerë që ju sjellin në vallëzimin e jetës. Ndërkohë, e fundit farts. që është shumë e rëndësishme, mëso gjëra të reja. Po pra, kjo pa, është shumë e rëndësishme. Nis zgjiten në vënë këtu. Lufto për veten tënde dhe mëso gjëra të reja. Absolutisht. Duke rifreskuar vazhdimisht aftësitë dhe përvojat tuaja, mund të jesh rrugën në rrugën drejt suksesit uh -huh. dhe të jesh rrugën thot për një mundësi të re. Mm, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që kur je në kërkim do të gjesh diçka që sasi. Shini anën pozitive edhe atyre gjërave të cilët masa do ta komentojnë si si një humbje thellë. Kështu të komentojt nga masa ose nga atat shpis <laughs> Si gjithmon <laughs> Nuk është tas një herë thjesht kër e lë një pun Sido mos kër e lë kër kundrat është shirës tënde Por hej, nëjësër është gjithmon një dit e re Kurios janë për shumë Ju kur keni humbur një pun Shka, uh -huh. Si Vart keni prijetuar? Edhe me mosh, për, shumbul, për shumë bullë Punën ti me të parë, unë kam prijetuar shumë keq Edhe mënyra se si me ndodhë Për te se si ka ndodhër, për jetimin Shumë keqë Shumë keqë Sëpse isha më e vogël, me vogël Ndë me thërë 22 Sa për kësha marrë një kredi makine Dhe thashtë O zësit do të laj Përta gjithë bon me lojt kredia Kjo ishte problemi E me vogël Po tani kur fitonat e eksperiencë ja? <laughs> Kjo ishte më shumë keqardje Kjo ishte më shumë keqardje Po edhe eksperiencën edhe networkun Fiton që e, në, Se ketë probleme Në momentin po Po të i rrut po për shumë Po të i rrut për shumë E... Uh... Kër, kër kam humur një punë për erë të parë, po, sigurisht që jam mërësitur, besoj se po, edhe në faktë, si që thashe dhe më përpara, gjithë shka varet nga rethanat e situatës, sepse në qoftë të se të heqin, pa të drejtë, ti ke një pakën aqësi që është e bazuar vërtet në një fakt real, atëherë ndryshon puna dhe dozdo mërs... do, do, do mërzit e shmët e për, sepse je i lënduar, apo ndjeshe i ofenduar, ndoshta. Por, A thjesht ka ndodhur sepse nuk e di, ja u shpërbë kompania ku punove apo mm -hmm. diçka që nuk varet nga ti, atëher sigurisht që ti e përjeton pak më ndryshe. Pra, mendoj që çdo gjë është relative. Është relative ndaj mënyrës se si ndodhet. E kuptoj. Mirë, ëh uh, një Hm, mm, një In <laughs> the fact kanë ardhur disa emra, <laughs> por, por më së shumti është Redi Ju Pisuada. Jo, pra jo. Nuk është redi jupi. nuk është nuk është sportist, nuk futbollist, thamë është basketbollist. Pa. ish basketbollist. Është ish, ish basketbollist. Personazhi që kam parë unë. Megjithatë, ne kemi pasur edhe dy lojra mm -hmm. të tjera, apo kuicë të tjera, dije të hapura, të cilat për fat të keq nuk na sollon asnjë përgjigje të saktë mm -hmm. sikuicë. Mendoj që t'i rikujtojm pak që ndoshta pa edhe ata që nuk na kanë dëgjuar do dië deri në fund, mund të dëgjojnë se çfarë ka mbetur ende i hapur sikuic të kenë një mundësi. Është kuici i Fialorthit i cili vazdon ende që diet i hapur ka patur dy bileta për në Cineplex, por ne do t'i shtojmë edhe ë dy bileta për Cineplex, do t'i shtojmë edhe ishte më edhe dy bileta për në teatr. Po, të gjitha kujtove. A po di të bëni një kontroll të plot? Mbetura, u them ti shtojmë gat dy bileta të tjera, po vetëm kur do të shkojnë më përpara. E pra, katër dy çiftë biletash sikur një kontroll. Një kontroll tjetër. Një kontroll. Një kontroll të plot. Pra në klinika spital <laughs> e cila tashmë është edhe pjesë e spitalit amerikan. Pra një kontroll të plot. Mhm. Mm dhe dy bileta pronësinë plet. Dy bileta pronësinë plet. Shpjegimi i fjalës është shumë i thjeshtë. Mhm, <laughs> po, ashtu duhet, prandaj po. nuk është gjetur. <laughs> kur skuqesh në fytyr. <laughs> Imagjino sa sa e thjesht që dukesh kur skuq. Cila është fjala? Kur skuqesh në fytyr, çesht. Kujto, ah, më nënver pakos. Sipas fjalorit të, oh si të gjuhës shqipe. Kur skuqesh në fytyrë. Unë mendoj skuqje në diellit. 069 këtash... 2070 222. 22. Po, mund të përdoret edhe në ato lloje të tjera. Ne në fakt do të kujtojm edhe uh, censurën që është ende e ja hapur, po. por von Passenger Legend. Ëh John Legend, uh, Legend ka nxjerr përpara 3 ditësh edhe klipin uh, e këngës më të re, Freach që mm -hmm. ne do ta do ta da shojmë tani. I want to see I can't sit in hope Thank you. ciklegjend, me thën drejtën. <laughs> sikur do duket sikur ont mira. Ka të njëjtin stil dhe rikthehet në një, një moment se. Si se Zelda ka një stil i se vokal i gjera si Lady Gaga. Si. Q nga a uh, Bed mm. Bad Romance. Mhm. Mm apo Alejandro Alejandro të dalë të një stil komplet ndryshe. <laughs> wow. Në fakt ka befasuar jeshtë agonisht shumë Lejti ka, ka... Ma më ka përqërë shumë me këtë ndryshim stilive Me këtë ndryshimin vete. e fundit Edhe zëri si kur i dilta më në pa Këto uh, potenca e sajë vokale Po, po, edhe është talent është absolutisht talent edhe për ata që nuk e pëlqejnë muzikën e Lady Gaga duhet të paktën ta asun nuk e shijoj shumë muzikën e saj, por duhet pranuar është e është e pamohshme që ajo është vërtet një një talent. Unë në fakt po zbavitesha ndërkohë se po lexoj ata aforizma të shkurtra sot për faktin për faktin e të folurit shumë. E ke parasysh kur kur Kur flete të mbyllet dhe goja. Bravo Altir, bravo. Kur kur nuk të mbyllet dot goja. Për shembull, ne akuzohemi shpesh për shembull që jeni ca lafolog, La, ta, ta, ta. lafolog, lafolog. Mm. Ai ja, do të zonati xhani. Eh, më pëlqen kjo fjalë, por që nuk është se punojmë në kompjuter, domethënë që do kuptohet edhe kjo punë ajo. Duke mi, dukemi, dukemi shprehim. Po në fakt, në fakt edhe folura shumë ndonjëherë kërkon pak vetë vet përmbajtje, ja, ëh, se ja për shembull Dymar, Aleksandri demaj është shumë i njohur, një nga shkrimtarët francez më të njohur, ë që na ka sjell edhe tre muskotierët e famshëm. Ë ka shkruar dikur sado i mençur që të jetë njeriu, kur flet shumë, në fund nuk e lë pa thënë ndonjë marrëzir. Ë ja, vërtetë. Kështu që sado sa ja, që do sa më shumë të mëshur të, shumë. të ah. jemi apo të jeni, po folët shumë, po i dha shumë gaz gojës, kur i thon Në një, tek tuk në një budallëk edhe mund të thoni Së po flasëm, pra <laughs> <laughs> no, jo, Duhet mirë, vetë përmbajemi Apo, apo, shumë rralë përndoemi që kemi folur pak, thot dikush tjetër Dhe shumë më shpesh që kemi folur shumë Duham vetëm të flasëm, pra Ose, ose një tjetër Një riu që ka të flasë shumë me vetën Pra që ka gëdja që të flasë shumë me vetën Ull, u ikën bisedave me të tjerët. Shikoj, pse të flasësh më vesh? Faleminderit për leximin e këtyre faqeve të librit. Ë, shikoj, ë, më jemi t'ju bëj një quiz unë. T'ju bëj një quiz. Po kemi hyrë gjithë ato quizë mërzë zotri. Ato ri kujtojmë ato. Kë ka marr Suada? Na e bën nevet njëra. Unë do të jap një ndihmë sepse duhet i ndihmojmë ë Dgjuesit janë personazhi është. Ëm, personi më i komentuar i momentit. Wow. Personi më i komentuar i momentit, kush mund të jetë më i komentuar në Shqipëri? Më i komentuari që është dhe basketbollist, po ka qenë. Ka qenë basketbollist. Ka disa fëmijë. Disa. Disa? Sa sa u bën tani pesë? Se ngjelën duke jashtuar nga një kështu çdo hapësirë. Dy për dy ka. 2, 2. Dhe, dhe tham, dhe. Dhe Shiko, unë nuk dhe thoje që ka 2 Unë dhe thoje që ka 3 Po ti nga e more këtë të dhe nflor, tre, plus... të në flor 3, flasim Kër të fudën e reklamat E diskutëm e <laughs> <diskutujem> <laughs> ndaj në 2 ose 3 Në 2 e ti Po pëse 2 më po 2 dy... <laughs> Në familje besojnë në certifikat Po li... i bje që në total ka 3 Po 2 në familje Uh, ah, oh, çshkëdan. Oh, oh, oh. Ashtu sikur. Domethënë paska një fëmijë më përpara, po, dhe dy. Dhe dy bashkë me këtë fëmijën. <laughs> <laughs> jo, një e ka, ka më përpara. Uh -huh. Një e ka tani uh -huh. dhe një e ka i ka ardhur rrugës. I ka ardhur. Okej. Okay. Okej. Okay. Më mirë, më mirë. Tash i u, u kuptua, u kuptua domethënë nuk sa? do gjen, ta gjën tani direkt. E, e... jeta jo, tani plasim <laughs> e vërtet. Ëm paskë kanë qenë të rrezikshëm ata klubistat. Shikoj, ju bëni një pyetje. Ju e dikim Altin? Po. Duhet iken më pak. Mos, mirë bro. E po ndërkohë të na dërgojnë dhe përgjigjet edhe pastaj. Vetëm një përgjigje të shpejtë. Ë, uh, pse një vezë, ndjer disa janë të bardha, disa janë të kuqja? Shpejtë shpejt, një përgjigje sauta. Si disa të bardha. Një. Disa vezë janë të bardha, disa janë të kuqe, janë si kafe. Ato të, të verdha të verdha po, shpejtë shpejt. E kam dhe levos, levos dhe bavshkan nga ngrocia e pulës. Nga ngrocia e pulës. Mm. Nga lloji i pulës. Nga lloji i pulës. Nga lloji mendon ve on. Nga lloji mendon ve Altini. Pastaj. <hithi> mim qesë gjithë dhe ora 7.52 në këto momentez Ja unë i njërës Mim qesë mim qesë uh, Mim qesë Mim qesë më njërë janë duke shkuar për në punë U pjede. të kemi të a kenditën e mbarë sot mm -hmm. uh, Të arin qëllimet e tyre të Pa, po, pa tjetër pa Edhe tjetër. sigurisht të kalojnë mirë me kolegët Pa tjetër <laughs> Ndyrtko, uh, ju bratu pyetje në vezës është ka që është shumë e rëndësishme Sëpse në vezën e, e konsumojmë pa, E konsumojmë shumë, shumë, shumë masën, shpesh Pa, pa, pa tjetër Po ishte, uh, ishte shumë kurio se kjo pyetje Ajo të edhe intriguese njëkosisht Tani do të nga e zbulosh? Pa, do t'ja e zbulosh Pra në thamë nga loj ose nga nësash, nga, nga, nga, nga loj, lësia, sa shumë Nga loj, sa shumë nga masësia, jo, nga ngrohtësia, nga ngrohtësia tha Suada. Po kjo lidhet edhe me madhsinë, se sa më e madhe tjetaj, aq më e ngrohtë është. Më fort ulet mbi vezë. A ti pyetë për ngjyrën apo jo? Në fakt, jo? po përsa i përket ngjyrës. Në fakt. Ëm, uh, ngjyra e vezës zakonisht varet nga ngjyra e pulës. Mm, pra, uh -huh. Me fjalë pra të tjera, nga lloji pra, pula të bardha bëjnë vezë me guaska të bardha normal. Për. Me lëvorz të bardhë. Dhe pulat me pupla kafe bëjnë vezë me lëvorz. Ka çeshtish, paske pa pa paske pa, pa, ka çesht. Por ka edhe përjashtime miq, sepse raca ë uh, Araucana ose Araucana, si mund mm të -hmm. thuhet, mm -hmm. e cila ka pupla të kuqërrënta Mm. Shpes bën vez blu, nuk është jelpi. Sa jelpi kemi parë më? Vez blu. Vez blu. Ndërkohë që ndonjëherë ajo bëhet mm -hmm. e gjelbër, roz, apo ngjyrë jargavani, varet nga gjendja emocionale e pulës. Dhe një pyetje tjetër është gjithashtu, mirëmëngjes Mirë, Jon, më <laughs> mirë ngjesh. <më> <laughs> ja një pyetje, tipe që jep për shembull edhe nën. Po, pse veza e uh, ngjyrë të kafte është është më e shtrenjtë se ajo me ngjyrë bardhë? Ja ke, ke bërë pyetjen vetë? Jo, nuk jam bërë, thonë, më, të të më të interesuar kështu ta konsumoj. <laughs> nuk jam marr shumë filozofinë <laughs> e vezës. <laughs> është vërtet. Megjithatë, çmimi i tyre është më i shtrenjtë dhe nuk ka të bëjë fare me vlerën ushqyese, por ato janë më të shtrenjta për shkak të madhësisë së pulës që i bën ato. Shish. Po pulët me krat të kuqe kërcejnë më shumë. Ato kanë nevojë për më shumë ushqim, duan më shumë tok, duke i kushtuar duke i kushtuar sigurisht më shumë rricit dhe vezën patjetër që janë të shtrenjta. Pashiko, pashiko. Jorën vezën në fund. Öshkë është puna ku shkon në një spa, që parasysh për ato trajtime, domethënë. Ku shkon në 1.5 yje? Duhet më shumë lek. Patjetër. 1 më i thjeshtë. Se i bie si thjesh pul me me ngjyrë të kafë. Mirëmëngjes Jona. Mirë më nxëstë dhe një herë Pa vendë Si vend, u zjove si sot vë, Sot mirë, shumë mirë mm -hmm. Kam për mm -hmm. no. Ar... një gjumë të rehatë shumë Dhe për një ditë më barë Shpesoj Sa mirë Që kemi ndo një gjën nga aktualiteti? Nga aktualiteti e jo punaj mandateve Nga udogjën <laughs> Nga udogjën Por uh, Kryeministrin e kemi në qikë skeptik se Ka filluar dhe ka personifikuar opozitën me skuadrën e Juventusit uhum. E pashë Tani uhum. thot le të djegim kampionatin me qënëse E oh, vërtet Me qënëse për këtë punën avantajëve ata janë okej okay, Edhe opozitën këshu e ka krasuar me Juventusin Ka bërë një status në Twitter, nuk e dija e keni dhe duar juan kam, E ledzova dhe në Instagram e kështë e marrë postimin e kështë e vendosur në Instagram <laughs> Por uh, për fatë të keshë aty a i arës nuk të lejon që të komentosh Më po. Prandaj vuan ti domethën. Imagjino ç'do të bëje nëse e lejonte atë gjë. Ai duhet të ai diçka qëllim sigurisht, sepse. Patjetër. Ne i pranoim replika. Si ti trasasë studentës, ti ke një problem dil jashtë. Pra, jo, po tamam. Pra Jonita u vendos përfundimisht që do digjen mandatet, ë? Po, po. Ë, dhej ishte Adi Krasta në A Show kishte eftuar edhe analist edhe ishte komentuar kjo pjesë, mm -hmm. komentoj edhe thue që nuk kishte ndodhur më përpara, përpara asë kund. Mm -hmm. uh, kjo, sigurisht që do tjetë një situasjë të një të ashojnë për në të parë? Një situasjë në të silë në ngërshim politikë, por që gjithë se si do shikojmë në vazhdim se si do funksionojnë. Mm -hmm. Edhe basho do të kemi jam, një rezultat të gjithë vendi. Jam kurioz se di tani kush është ai personi i fundit në listë. Ato aty do bëhet famshëm. Atë tani do bëhen famshëm ata persona. <laughs> jo, nuk nuk besoj domethënë se do merren me këtë, sepse qëllimi është i qartë. Ta njerëz do jenë totalisht në hije, as nuk do ëh mm -hmm. ëh as nuk do listohen fare, si mendim, mm -hmm. sepse vendimi është vendim edhe i përket kryetarit Megjithatë, megjithatë jona isha duke menduar dje uh, se kjo do të nxjerrte në pa edhe realist se si bëhen listat në Shqipëri. Ço do të thos, uh, janë diçka, që janë diçka fiktive. Pra kryetari vendos, le të themi tre personazhet e parë, pa. kryesorë të listës. Më dhe më pas djerët. vazhdimi është, pa. ok, ka pra emër kemi? Derivatet janë derivatet e vërtetë është. Dhe, dhe këo kam një përshtytje që do të nxjerr pak në pa edhe profilin e personazheve, jo vetëm, po ndoshta sivin e tyre. E rëndësishme është komentojmë se ne flasim për një parlament i cili ëh um, është i lidhur me krimin, është nuk janë të shkolluar, kanë batuta uh, aspekt të këndshme pa, edhe kulturë le themi nga ana kulturore. Po. Po, si do bëremirë që do lektu se sepse po përpilohet një kod i ri etikën në Vrte? parlament Asa, pa për shkak të zhvillimeve të fundit aty. Shumë mirë. Edhe me siguri do të na lokë diçka më të fortë deri tani për të, ta. të për t'i dhënë fund gjuhës së pamatur të politikanëve ta. në parlament që janë shëmbull negativ për ata që i ndjekin i shikojnë dhe mbas e krijojnë dhe kakofoni mes tyre aty brenda speciale kanë ato për plasje të shumtuara që përveç se me geste edhe me fjalë janë bërë gati të neveritshme. E vërtetë është. Megjithatë, do t'ju na mbajnë në, në updajtime edhe për çfarë do ndodhi lidhje me këtë kodin. Tjetër, Ta dim maman për... të. Vendosim në le. Por është hallë është hallë. Të vendosim dorën televizorit? Po, dorën. <laughs> edhe edhe shokohemi, le pastaj kur janë dhe fëmijët apo E vërtetë është. Njerëz të tjerë që na shokërojnë. Ne do largohemi, do ju lëmë me me Jonën për për, për sa i përket aktualitetit, çfarë ka ndodhur, gjërat interesante në Shqipëri apo edhe në per bot. Ë, kështu që Scioglim' congnen erraddes Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo Avrei lottato contro il male le sue danze e labirintiali <speaking> percorso senza un filo Nutrendo me di ciò che il suolo avrebbe offerto È unico confine nuovo io avrei chiesto a zero Avrei rischiato la mia vita in mare aperto Crugireanno che l'amore Sono disposto a tutto per averme po considerando che l'amore non ha prezzo lo pagherò offrendo tutto l'amore tutto l'amore che ho Un prigioniero dentro a carcere infinito mi sentirei se tu non fossi nel mio Don't call sarè stato tutto vano come una spada che trafigge un corpo morto senza l'amore sarai solo un ciarlatano come una barca che non esce mai dal porto considerando che l'amore non ha preso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 she yeah. Don't you know I want you so bad I would fight in a war for you Don't you know that I don't you know I want you so bad E shi me James Young, Don't You Know, është uh, këngë shumë interesantë, mm -hmm. uh, por, uh, por na duhet i themi më më gjese dhe miku ton Eldit, wow. i cili Eldi! është duke në fritur. Eldit, më më më gjese! Po si, e më eld? Më më gjese, lori, më më gjese, oada, altini, oada, më më gjese. Hello! Rovena, më më gjese. Mi më gjithë rovi, rovi, rovi Mi më gjithë edhe nga Rudi <laughs> Rudi, Rudi, se për imë shaka O, Hildo, si duke situata so, në kërëj qytetë më? Po, Flori, aktualisht ka filluar Lezeqëm, në mund të dhejmë shumë pak Në partje Lezeqëm në, në kuftimin pozitiv Pra, për situatën e sotme Të pak të tre akset kërëjësore Nuk qarkullojme problemet, dy janë të pasra fare, së rruka Durcim, mm -hmm. me rafës gjitha kryzimet, për lëvizja që vje nga autostrada, me përshëndërim qëndrë, kalëjmë shënë Shqiponja të pasër, pa, pa mjë dhe fare, nuk e... I nuk shikohet mirë edhe fare nga monitorimi i kamerave, ndërkohë wow. që edhe krauti edhe paralizuar son drejt autostradës drejt Krisës Scandus, po momentin duke filluar që nga rruga drejt ana Hoxha, ka një, mm -hmm. një barvaj të normalë të dy krahë të aksit kryesor. Rruga Kavajës, kombinacioni ndërpromendit nuk ka zhvillime, vetëm ka pak fluks të lëvizshëm, semaforit të rrugës drejt dhomës ose pranë ish-mjedeve më të mëdha. Pra është një semafor që ndan dy lëvizje dhe normalisht krijohet pak fluks trafiku vetëm nëse semafori pjesa tjetër zhviedh e par probleme të silundret që ndosë drejt, drejt kombinati rrugës së Elbasanit mm -hmm. ka pak trafik nga liceu artistik, pak më poshtë më pjesë mëna e poshtë liceu D, tek rruga Zhëshbus ka trafik të rënduar, por aty po punonë nga fektiv i policisë rrugore për të dhënë gjithmonë përparsi lëvizjes që vjen nga aksesi kryesor nga zona nga zona e Saukondërko. Mm -hmm. Situimi mëtonaz që na ka më shumë me impulse pozitive Flori, duke filluar kryzimin Donbos farmacia 10, për momentin kalojm kryzimin rrugës Donbos, kalojm në kryzimi pasarë dhe është Jordan Misia, stacionit mm -hmm. trenis, Ciri Kodra, rruga 5 ma e dhe përfundojnë, tek farmacia dhe të zonë e shpitaleve për fatë mjerë pa prezencë mjë dhe është në semapor. Vedëm të stacionit trenis, nga që shkështë në një kryzimi aftërëndzishëm, sepse fundi bullevardi të rinë a nditë me zonat për i për i gje, që deviojnë, më mirë nga segmenti i Bulevardi 3 se sa nga itinerari i sheshtë qiponja drejtë qëndrës pra ka avantajshme shumë këtë zonat për të uafruar unazës pa probleme me trafibu mm -hmm. të ko kraut tjetë e paralel është, është pozitiv e gjithë pjesa që fillon nga miste e ashme Bulevardi Zardar dhe i të kura Vasil Shando i bashkote Bulevardi Gjeshvisa me trafik normal kraut tjetë e paralel pa? Bulevardi Bajantur që fillon nga pavadi mesigjeva detek zona e brujit para një segmenti më i gjatër për momentin vlori rregullon pozitivisht un sapo parkuan tek sishi wilson pa? në rrugën për latre xhepi është pjesa që vjen nga rruga i primkovo ose nga kalisbergu drejt mm -hmm. sishi wilson asnjëse fromi dhe nuk ka trafik mm -hmm. në zona juridiku zakonisht kanë lëvizje mbas orës 10 në momentin pozitiv e gjithë lëvizja edhe në rrugën dheshmor te katërskurti rruga samik prash është e pastër nga sishi wilson deri dekura drejtori vërtet asnjëheni nuk është i bllokuar Me daljen drejt bulevardit të Sportit të Kombëta, për momentin janë të çarkulluara pa probleme dhe Suleman Delvina, zona e komunës Farisit, Selita Super. drejt pallatit Mesidhira për momentin janë të pastra dhe pa probleme. Ka pra, ditë pozitive sot në po, Flori. Që nga mirë, ky ritëm do vazhdojë në vazhdim, besoj se mh. se situata e trafikut në këtë ditë në pastë rron, e ona dhe ide janë hyrë në problematika edhe nga java që shkoi. E, më shumë intensitet kisht e ëna dhe indja Pra e marrë të mërkura dhe prejtet zagonisht ka në pozitivitet dhe levizje Ose mjetet e redhe dhe nuk dominojnë në kërë qytet Eldo, Super. je fantastik tani Që njërësit ta kuptojnë që ti e Eldi në uh, klubin MGS i Klab FM Burin të lutam Uoooooo Ima, falim të rejtë Ishi me, me Eldi nga Radiotaxi Lux Uh, i cili na raporton çdo dit uh, situatën e trafikut në kryeqytet, kaq e rëndësishme sepse normalisht ajo bëhet pjesë e kohës ton kur duan për të mbërritur në një destinacion edhe për të bërë edhe planin e ditës mm. po dhe planin e punës gjithashtu. Ju mund të kontaktoni Eldin në 048333333, Eldin, kompanin uh, 048333333, kaq e dhënëshë dhe sigurisht uh, mund të brenda vijës së verdh kanë një ofertë uh, 300 deri në 1000 2000 lek dhe Tirana Rinas është 1399 lek. Perfecta. Mirë, tani përpara se si të largohemi. Është gjetur më në fund se kë ka varsuada? Ooh, ah, mm -hmm. oh yeah baby. Oh, Come oh. to me please. Ai është dhe ai është Edvin Kristaci Rana. Edvin Kristaci Rana. Krista <laughs> <Cram>. Edvin Kristaci <laughs> Krista. Rana. Bravo. Kë ka varsuada? Bravo. Dhe kush e ka fituar? op e mbylli radion uh, nuk po e dëgjon më Saliberisha tani. <laughs> ja, ja. Në fakt uh, ai ka thënë e mm. të vinë në Rama ku e kanë thuan çike për në këtë restorantin. Në restoranti me familjen e tij. Ishte ishin uh. duke darkuar? Po. Ishin duke darkuar gjithë mm -hmm. bashku. E thash në fakt pjesën e fëmijëve sepse edhe Linda ka mm. uh, një vajzë. Vajzë po, ishte. Uh, po Real ë uh, mm -hmm. dhe Edi Rama po edhe Edi Rama ka gjithashtu djalin me Lindën djalin me Lindën po Në edhe Gregu po djaltin e tij po bukur bukur bukur mirë bukur. bukur shiko drejti paska koë edhe të dill ka për darkë ne s'po na dil koha për të thjedhur gjum <laughs> po si të duk një herë se jam kurioze shumë i qet shumë i qet shumë i qet po natë sikur të kishte protestë ha apo s'andaj ha pse thamë po se unë ka kisha panon rrug prandaj të pyeta si të pyetje kisha unë ja bëri pyetje vetes sa Ka populli për të ngrënë <laughs> Më falë të e këpar të ullur gjithë asia Se si, unë kam par në, në këpë dhe ishte i gjatë Ća u qelin Ća u qelin Kërë pash në rrug Êshtë <laughs> të qëstjerë <'jistir> a portës <laughs> <laughs> <laughs> Se florit për po shumë dhe du gëtë në malë Po, në sigurit Po, normal bëtu. Një kokë si për me është E drejt, e drejt Po, që po bëndë me menun, po e pikturon të? <laughs> ja, nuk Nuk e preku menun Nuk e preku, nuk menun, e preku me menun Për da pikturu Në <laughs> splash në gjyre Dhe një përjeti e fundit suada se ndoshta... Uh, Ti mund ta dish? E paguajti Darkën apo jo? Mmm, nuk e di. Këto janë një pyetje të fundit. Ëh? Sa shto? Pa dinë për atë të fundit? Jo, e kanë fjalën si hante, domethënë. E pehën hante. Hante me dolla apo me pirunj? Me pirunj. Wow. Çenka djali kulturuar. Si hante. Oh, Mirë Gjithësësi uh, uh, Personaj që që ka parë Suada U zbulua Që është e dirama Situam dy bidetat për <laughs> në, në teatrën komtar në atrën, Pra në Artur Bina Do të keni mundësit të ndishë një gusht për tret familjar Gusht për tret familjar So do të kemi dhe dy tëftuar dy prej aktorve mm, fa, Të cilë do të nga plasim pak për veprën Por sigurisht si e dhe si është pritur nga publiku Ndërko, nga ana tjetër është gjithër fjallorti oh, Sa shumë të shumë Një më duhet së tjetër Pobas ka qenët mërshme I kishim shtuar edhe të shumimin e mm -hmm. kontrolit mm -hmm. faldas Po sigurisht mm -hmm. aty, uh, aty Aty unë un pënjuan një shumë Dukë se ka qenë me fat Kujtë si që hapa unë për kërëministri Në sëllë i fat Sëpse u gjetën shumë Pa, pa Ajo ishte. Aijo ishte të, të, të suksesi. Tyetja Alti ndërkohë përpara, ëh, thjesht përpara. Ëh, po. uh, mos është gjë me kërpudhë ajo sopa ajo te censura? Jo, jo nuk, ajo, është, po, nuk është ndësh me kërpudhën po, e. Po, do ta rikthej. E un do ta them, është gjë me rrepa. Jo, nuk okay. është me rrepa. Ndërkohë, ëh, uh, siç po thoja, për sa i përket kuisit të Fialorthit, Mm. Më buljeva ajo sup me ujë nga dita. <laughs> <laughs> në Fagner atë niveli ekstrem ku ka arritur varfëria me, uj më <laughs> <Sup> me uj. <laughs> më, ujë mund të hajë tani supë. Kyçë. Supë me ujë. Ma, nuk do të necojë rbukën. Ashtu i pije. Uh. <laughs> tani, tani. dalemi pak tek fjalorsin. Ço fjala tek fjalors, sikton censurin dhe ikim. Po. Kuçalasha. Kuçalasha. Prit. H. Kan çhendi stanga e derës. Anto eto e cucha lashe, cucha lashe. Zë birrën e kju. Mos e harrova të thuaja kush e gjeti Edi Ramën. Edi Ramën, fituesi është. Ajo. Ajo. Jo nuk e di ka dalë në protestë apo jo. Por emri i kryeministrit e gjeti direkt. Ëh, i fillon emri me B. I mbaron me A. Brunida. Numri me 8936. Fitonë 2 bileta për në teatër Yeeah Dhe është dhe është, dhe është Blerina Bravo Blerin Bravo Urri me Blerina Bravo Blerina I meritonë 2 bileta 2 bileta për në Cineplex plus një kontrol të plot të klinika Për një amratër <laughs> për, <teater. laughs> për në teatër Për në teatër për këmë i bëkësin e... Ta në e diramë Sa duratat të tjafësht <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <shuin> me nga zemrat të dalin gjithë këto duratat Ndërko, fjallorthin dhe? Për fjallorthin 3 janë em E ka zakon a bën dhe ne quitz. Po pra. Kot pra. Përgjigjen. Anila. Anila më zemër. Olsiana. Olsiana apo. Apo Eri. Apo Eri kujdes. Un më thjesë kam zhjet gjithmonë në goca, po shkoj me çungë, sa ra po shgo, s'mund të jetë herë. Çul çul. Eri me Eri. Eri thotë Suada. Mund të jetë Irina. Kush është? Muri këtë muzikë ndaj. Arsiola themun olsia olsia Ti li thënë emrin tjetër Anilia. Anila Anila të... <laughs> Vajën <laughs> <të> ngjeli <laughs> duash <laughs> Anila do të rudi që mos e thon pse <laughs> e fitoi rudi Sepse e fitoi E fitoi e fitoi Ai o cheka super të parë kudo. Suada. Wow! Me Eri. Ai ka fituar. Por pse vajte me një mashull Suada i ra kost. Shikon? <laughs> <laughs> Duhet të shkosh me mëshpit më shpejt Suada. Më shpejt, më shpejt. Me fakt Eri ishte fjala ishte për ushitem. Ah mm, prushitem pa. Kuqë. Ne u thashë në fakt ne kemi pas përdorur dhe er, po. ka rastisur që ta përdorim. Edhe nga uh, fjala prush tani që po. po e mendoj, prush. jo. Prush, prushitem. Prushitem është fjala miq dhe shpjegimi i fjalës Prushita në fjalorin e gjuhës shqipe është skuqje në fytyr. Mmm, skuqje në fytyr. Në fytyr, ë, po në fytyr. Po, skuqje në. Po mendoja fytur. për shembull ti nuk mund të thuash na i prushit një çikë ato kukureca tani. Jo, s'potra. Jo se i bjeta uh, skuqësh kukurecin në fytyr. <laughs> Okej. Okay. Ja. Mirë. Tani, po të censurën tani do ta ja, kujtonim apo do të, uh, të kujtojmë se Më... Ja, jo, do ta bëjmë oh, tani ku? Pas, pas miqëve tanë. Mm -hmm. Po jo, do... e, vetëm vetëm ti japim shkurt. Për, okay. Shkurt. Tani do t'ju tregoj një mënyrë të lehtë për të përgatitur një supë me një supë me piper. 069 20 70 222. Mirë më njës Ora 7.26 Mirë më njës nga klubi më njësit nga radio kumëtare Klab FM, 100.4 është frekuensa Apo qëfar doloj frekuense në qytetin të uaj mm. Ne ju rikujtojmë dhe njëherë Se ju keni një mundësi për të ati gjuar edhe live Mund të futeni në faqen zërtare www.klab.fm.kall Edhe aty të hapni live radio mm -hmm, mm -hmm. Kështu që um, Mund t'jemi në shëqerin e njëri tjetrit Por të gjithë programacionit të Klab FM Gjatit mm -hmm. të stuaj n Apo ku do ku mund të ndodheni Për mëngjes të, të, të gjithë di gjuesve Kush nuk është zjuar bën mirë të zjohet Ose do të themi ju kemi zili Po, edhe në fakt Për të gjithë Për ne, për të gjithë ne mëngjesi është ndryshe mm -hmm. Sepse se cili ndryshon edhe Kër zjohet ka atë ritualin e vetë individual, po themi të mëngjesit. Dikush zgjohet do kafe direkt, dikush zgjohet do të laj syt të bëjë një dush, bë dikush zgjohet edhe do të ripakë edhe pak në shtrat, ndoshta me partnerin apo partneren duke u përqendëlur. Ka shumë mënyra për tu zgjuar. Edhe në fakt un po lexoja për, për e, zgjimin e disa njerëzve shumë të suksesshëm në botë. Oh. Si është zgjimi dhe rutina e mëngjesit për ata njerëz të cilët janë biznesmen apo po themi kryetarë kompanish të mëdha të dhaja po themi njerëz vërtet të suksesshëm ë ndërsa edhe Oprah për shemb dhe dhe paka shumë për ta përmbledhur po themi kjo është rutina magjistari i Amerikës absolutisht absolutisht nuk ka konkurrente tjetër përveç asaj për këtë gjithsesi ndërta ndërta jan për shembull themeluesi i Amazon, i njohur Jeff Bezos. Njohur. Dhe për shembull për, për atë mëngjesi është pikërisht ajo vërdallosja si një çikur zgjohesh që merr një kafe ri pak me të dashurit e zemrës të familjes i përshëndet, mirëmëngjes, mm -hmm. bën pak muhabet, vërdallitesh pak në shtëpi. Për kjo për shembull për për për të për Jeff Bezos kjo është e rëndësishme, kjo vërdallisja në mëngjes pak të kesh ato minutat e tua për kohën tënde. Mm -hmm. Dhe pak a shumë të gjithë të tjerë të cilët janë prononcuar dhe kanë treguar rutinën e tyre të mëngjesit. Në këtë artikull tregojnë se në mëngjes duan gjithmonë kohë për veten. Kjo është e rëndësishme pak a shumë, që kur zgjoheni të keni pak kohë për veten tuaj. Uh, Vet Oprah për shembull ka treguar se ajo praktikon uh, këtë rutinën e mirënjohjes, siç e quajmë ne ndryshjë. Mm -hmm. Rutina e mirënjohjes mirë në mëngjes është të çohësh dhe të thuash faleminderit, faleminderit. që është një ditë tjetër e re në jetën tënde, të je zgjuar mirë me shëndet e të tjera. Dhe kjo lloj teknike është e njohur edhe nga libri i famshëm sekret i mm -hmm. në librin sekret i pak a shumë ekziston te ja që ti të rrihiq ato që jep ë, mm -hmm. kështu që nëse ti jep pozitivitet, ti do të rrihiqësh pozitivitet tek vetja jote. Dhe në mëngjes, në nëse të çohesh dhe thua faleminderit mm -hmm. me mirënjohje për faktin që të është falur një ditë tjetër dhe po. ke ende mundsi në mm -hmm. jetën të tënde, është mirë sepse të bën të ndjehesh mirë më sa duket. E kuptova. Ti kujt do i thoje faleminderit në mëngjes për shembull? Faleminderi do t'i thoja ë um... Mami që të ka bërkokën Pa tjetër <laughs> Do t'i thoja E femi në faktë edhe ne në klub në mëgjes është do të mërkur Po, që po. është dita e falimderimeve mm -hmm. mm -hmm. Po falimderit Dua Dua uh... Faleminderit të thjesht faktit që ti je so, mirë so dhe... Sot jam zjuar mirë edhe mm -hmm. kemi një dit të re për para. Bravo, pikërish, kjo është të ea. Kej një dit të re njetën të tëndë dhe paka shumë, edhe këta njërës të famshëm, këta kanë të tërkuar. Do njëherë falenderoj edhe bashkin që uh, ka e? uj kur hapë qezbën, uh -huh. i them faleminderit për shëmbull... Uh, <laughs> Kuj ti them tjetër? Kreministrit për një ditë tjetër protestash. Po, për një ditë tjetër protestash. <laughs> I cili e them... bër shumë i famshëm ë, sepse fotoya e tij e fundit në parlament, ajo më mm -hmm. boj, ka bër namën edhe në Reuters, ju e dini. Po, po, a është Ishte bër për foton e ditës. Po nuk ka se si mund të ndodh ndryshshtë, ajo u bë dhe meme në rrjetet oh. sociale. Po, po, po u bë edhe meme. U morën. Çdo gjë bëhet meme. Tjetër kujt i them faleminderit un? Faleminderit uh... faleminderit mm. i them te damirjetës që nuk ndër rroba. Ho, oh, sa mirë, sepse të lëtë djelin që të përshkoj dritaren të ndërë Jo, po nuk u lonë në poshtë të balkoni Gjithës e si, edhe, edhe diqka tjetër që më bëri për shtypje nga rutina e njerëzve të sukseshëm është për shëmbull fakti që një prej tyre thotë kur qohem në mëngjes le dzoj një gazetë Gazet gazet në letër ëh është e rëndësishme të mos futem nëpër portale po themi uh, online në internet edhe gjëra të teknologjisë por duhet të kemi një gazet në letër thot sepse më bën të ndjehem më më njerëj mm -hmm. kjo m'pëlqeu shumë këtë herë në Itali sepse Shikoj që në çdo pallat ekzistonte akoma posta, vinin letra dhe ishte shtypi. Do thënë çdo dyer shtëpie ishte ishin gazeta. Po. Është edhe për letrat po më tepër. Do vend ta kenë akoma kultur, sidomos mosha e tret në Itali, po ti shikosh është na gazeta në. Dhe për ta përmbyllur gjithsesi me rutinën e dy tre të tjerëve që tregojnë, thonë që nuk shohin postën elektronike, po themi email e për shembull apo nuk kapin telefonin me dor από το laptopin n Mëngjesin e tyre po qëshoan fillimisht. Po normalisht. Se kanë bër gojja para edhe. Po, ka njerëz që sapo çohen normal, normalisht që marrin telefonin me një herë në dorë, në 15 minuta. Kjo nuk, nuk ndodh për ta, po ndodh për punojësit e tyre. <laughs> Jam shumë i bindur. Jo, jo, ka, dëgjoj, mund ta mund ta bësh atë edhe në qoftë se nuk e ke punën, në 10 minutat e para kur sjohesh. Rëndësika të ke të kemi kohë pak për veten. Ktu doja të dilja me të gjithë këtë informacion. Pra, koha për ju është pikrisht ajo kohë e mëngjesit kur jeni vetëm me veten tuaj, shfrytëzojeni sa më mirë tjetë mundur, po jo? mm -hmm. Ndyrko, e mundur apo jo. Ëh. Ndërkohë, un doja të ndalesha pak tek një informacion për Shqipërinë, mm -hmm. uh, sigurisht nga një stat, uh, nga ato statistika. Oh, po po lejoja ve un. Ëh, uh, se është është rritur mm -hmm. numri le të mm -hmm. themi i moshës së tretë ose Shqipëria po po paksohet dhe po plaket. Mosakt, mosakt, po. Shqipëria po paksohet dhe po plaket. Po. Dhe bëhet shihet do më thënë që në strukturë në disfavor të moshave të reja mm -hmm. Po ndryshon me shpejsi Tek sa populsia në mosh pensioni porritet në Shqipëri mm -hmm. Në fakt si pas të dhënave krahësuar me janarin e vitit të kaluar 2018, 2018 Populsia në grup moshën 0-24 vjeç Karën me 31.000 persona në raport oh. me 2018 Në raport me 2018 Rënia më e madhe i përket grup moshës 15 deri në 24 vjeç. Mhm. Mm ëh, uh, ku janë më shumë se 17000 persona, po që do të thotë që edhe numri i lindjeve është është paksuar. Po, pa, po, pa, po. Gjithashtu rrudhia e popullsisë në grup moshë lidhet edhe me flukse të larta të emigracionit, ëh. Po. Sepse ka patur lindje më të pakta dhe në fakt e kemi vënë rë në, nuk e di nëse e keni vënë edhe ju, po. Për shumësh shumë fëmijë po po udhdojn jashtë, mm. po i lindin fëmijët e tyre jashtë mm, dhe më pas të. po kthehen përsëri. Dhe është ky koment i përhershëm që të marrin të paktën, po, të paktën thot i kam lënë diçka fëmijës tim, i kam dhënë një mm. në shtetësi tjetër. Një dart me më sakt. Ëh. Ashtu e kemi bërë. Në vitin 2009 grupi mosha 0 deri në 4 vjeç është paksuar, por Ajo që farë vjetëre, sigurisht është ndryshimi i popullësis Si pas uh, këtyre grupë moshave në krasim Të janarit të 2019 dhe janarit të 2018 Sigurisht uh, skema përfshin uh, vështirsin e kraut të punës Pra është rritur dhe njerëzit po e shohin që sa më shumë vështirsohet A që më pak duan që uh fëmijëve të tyre të tyre tu japin më pak komoditet etj etj pra po i mendojnë gjërat më mirë pa. po krijojnë një plan por gjithashtu dhe analistët e Bankës Qendrore lajmërojnë se rryedhojat e uh, shpejt do të fillojnë të ndihen në të gjitha fushat e veprimtarisë njerëzore në vend në nivele të ndryshme Sigurisht. në arsim, ekonomi etj mm. etj Djesazi, ky është një informacion për të kuptuar që Shqipëria populake pak nga pak. Po, shumica, shumica fat, fat keqësisht shumica e brezit rinor, le ta quajmë kështu, mm -hmm. është duke emigruar ose është duke menduar. Kjo është në fakt për të ardhur keq sepse kur flet më shumë të rinj apo mosha shumë të reja, në fakt të gjithë e kanë shpirtin këtu, do thoja, por syt i kanë jashtë kufive të Shqipërisë dhe shpresojnë për një të ardhmë diku tjetër. Dhe pse, moral i fabulës është i thjeshtë, sepse nuk ka nës një të ardhme këtu. Asgjë premtu e se nësakt që mund të japit i qka për të shpresuar mm -hmm. për të ardhmen. Me gjitha të, shpresojmë që gjyratë të ndryshojnë. Ne shojmë gjithmonë me shpres njëriu. Shpresa vdese fundit të kënjëriu, ka thënë dhe gëte, këshu që normalisht që e duham Shqiprinë sa më mirë. Altin, nga ana tjetër, njërësit kanë shkruar pa fund për censurë ëh mm. uh, të ndalemi, ok. Sup me kos. Sup me kocka. Sup me lëng. Sup me ujë. Sup me çep. Krem pule. Oh, krem pule. Mm. Oh, njëm, njëm. Jo. Sup me oh, oh jo. Ja. Po. Sup me bro. <laughs> po. <laughs> sup me karrota. Ja. Wow. Ata janë pra. Flori. Ja. Tani do t'ju tregoj një mënyrë të lehtë për të përgatitur një sup me pra në një mënyrë të lehtë. Mm -hmm. Për supë duhet t'jetë e vështirë, kam ndenë më deno, për të vështirë. Kjo mënyrë a e lehtë pse duhet ajep. Pse duhet ta thoshte ajë në një mënyrë pa. të lehtë për të bërë një supë, pra është një sup që mm, ka kleçka kjo, diçka. Ndërkohë nga ana tjetër kemi një tjetër quiz nga mm -hmm. dita, e djeshme, dita e djeshme, që nuk është gjendur akoma. Kuj ta kujtojm dhe një herë. Ta kujtojm. Pra uh, 4 në 10 uh, grah ose vajza ndahen me partnerët e tyre sepse si ata Bën pikërisht këtë gjë. Pra, është një vest, po them, është një vest. 44, 44 gram. Do bëjnë këta burra që na e mërzisin gratë. Po. 44 burra. 14 g. Po, 14 gra ndahen me burrat e tyre sepse ka për një arsye të caktuar ë. Është është i lartë koeficienti. Oo. Oh, të shohim seç përgjigjet yeah. do na japin 069 20 70 222. Në fakt për censurën fitoni kontrollin e plot pranë klinikës së spitalit. Super, super. Dhe ne do t'i shtojmë edhe dy bileta për në teatr. Po, perfekte. Po. Por ndërkohë japim pak kohë dhe shijojni Arcade Fire. the arcade fire tituluar Everything Now, një super album që do ja këshilloj ato gjithë të, gjith të apasionuarve mbas muzikës tip rock indie, siç janë edhe uh, indie rock më saktë, siç janë edhe Arcade Fire, një super band. Përshëndesim të... Rudy Deden me këtë këngë. Oh, së... Faleminderit, faleminderit. <laughs> uh, është këndshme. Ti e ke qejf orud po? Uh, uh, ngort. Jam kurioz ta di Bill Gates-a e ka qejf këngën. Po pse dolet Bill Gates di se ka qenë në një gjë tjetër ai me siguri ë? Ja, ai ja. thjesht u ka vendosur fajn. Për ngrohjen globale. Oh. Gjeni sakut. Bill Gates ka akuzuar pra ë, ka referuar akuzat për ngrohjen globale ndaj dikujt ë? Po. Po. Ë, liderave të qeverive? Liderat e qeverive, thot Rudin. Qeverive po themi të shteteve më të fuqishme në botë. Mhm. Mm Ti suda? Trumpit në krye. Trumpit. Trumpit thot suda, masë informuarie nga politika amerikane. Di ai makinave? Makinada. Wow. Në fakt, në fakt s'është askush nga këta. Ja ka vendosur fajn lopëve. lopëve. Lopëve, lopëve për rrojen globale. Sepse thot ai. Pa mëpas. Po. Po këto janë lopët. Dhe bakterit që ato lëshojnë Nga janë bajka të tyre Po I janë faktor për ngrojen globale Far? Kapshet që hanë barin Kanë një stomak shumë të pazakon Thot Bill Gates I cili përmbam bakterit që prodhojnë metan Pra ljopot në fakt për shkarkojnë Gaz naturor Seriozisht e ke? Sinqerisht, ekziston mish artificial, por është në një fazë të hershme të zhvillimit dhe gjithashtu kontribuon në prodhimin e gazrave që e bëjnë efektin ser. Unë dua që njerëzit ta kuptojnë rëndësinë e këtij problemi ekzistues thot Geyt. Ne duhet të ulim emetimet e si metimet, dy gnatika të tjera. Emetimet në zero kur prodhimi i gazit të përgjysmëhet, ne mund të lëmë lopët të qeta. Por nëse duam të ndalojmë ngrohjen globale, ne duhet të zvogëllojmë emetimet e gazrave që shkaktojnë efektin ser në zero. Ka vënë dukje sigurisht Bill Gates. Okay. Ju Ta, wow. e dini si që është themelues i Microsoft. Hmm, Natyrisht, po, po të marrësh po një si, lopë dhe boy. një makinë, unë mendoj që një makine ndot më shumë. Anë pa, diskutim Edhe unë pa tushim Pa tushim Për më të e përshin një lobër shumë Të e një shumë një makinë dhe lëshin një lobë Të duja ka një shqitja Po, po pa tjetër <laughs> Në mënyrën e vetë <laughs> në, në ngrojën globale Po, sigurisht <laughs> Jo, edhe unë jam altini Sigurisht Ndo shta mund të qëndroj kjo tes Që ka shtruar Bill pa, Gates Po, po por ka gjëra që e ndotin shumë më tepër ambientin ton. Nëse duhet të shkosh deri tek lopët e shkreta, çfarë të kanë bër? Okej, okay, emetojnë gazra, po jo aq shumë sa makinat siç ta altini, apo edhe, po themi, imagjino ndërtesa apo instruksione më shumë më gigante që lëshojnë gazra shumë më të rrezikshëm në atmosferën tonë. Ngroja globale është për të ardhur keq vetëm për faktin se shumë ka hendë shumë njerëz në në krye të qeverive të ndryshme në botë jo nuk e pranojnë ende që është një problem aktual tashmë kam rritur këtu i parë me të parin Trumpin në krye prandaj edhe e thash sepse Trump i e ka quajtur një një big joke, një shaka të madhe të uhum. gjithë këtë gjë dhe në kohën që të gjithë shkencëtarët, kokat e shkencës po bëjnë thirrje dhe po thonë që po jemi në kohë problemi, Trump i thotë nuk është Nuk është problem thotë. E ke shpjeguar këtë. Trumpi e ka hallin ke muri. Ai <laughs> ja, e ka hallin te muri po. O zot nuk nuk nuk e di, po kjo lëvizja e fundit, kjo lëvizja strategjike e fundit për të çuar vendin në një situatë jashtëzakonshme në mënyrë që t'i japi të drejtë vetes tashmë të përdori të gjitha fondet e qeverisë mm -hmm. pa ju, pa pa që nevojë që ai të pyesë asnjërin në në në shtet, është e frikshme. Megjithatë, ndërkohë nga ana tjetër, për shembull, mm -hmm. sopa me ujë, mm -hmm. ujë Jo, pra. jo. I ja. Prit pra, po supa ah, me ujë, çfarë është? Çfarë është pra? Është Përshëndetim Letonin. Është, për e... është thotë supa më e famshme në Japoni. Ëhë. Dhe shparë. nuk i referohet e, faktit që ka ujë, por është shumë e ujshme. Mm -hmm. Në japonisht okay. quhet miso soup. Ah, miso. Po miso është e famshme, madje ëm um, ka dhe përime më sa më sa e diun, <shtë> po shgoja e lëngshme. Po pra. 4 në 10 gram ndahen nga bashkëshortet e tyre për arsye të Facebookut. Jo. jo ja, nuk është ja, ja, ja, ja, ja. Dhe një një që do një ndim të votcë, doin burrat, pra e thash, është një ves i tyre. Jo, tani, prit tani. Se ti mua ma ke thën. Okay. Por nuk është ves vetëm i burrave. E, e kanë grat? kan edhe gratë. Atë, e kanë edhe gratë. Ah. Po. Jo, ja, jo, ja, nuk nuk kanë. E kanë, e kanë. Pra e kanë pra grat. grat. po, kan edhe gratë. Po, ai kanë për tani edhe gratë dhe vajzat e kanë. Nuk e kanoj pra. pra tani e kanë apo nuk e kanë? Sena bëk lësh. E kanë, e kanë. E kanë çet çkemë të Rudi e kanë, por unë e kam, po mirë. Çfarë? Rudi është 1% e. Po Rudi. Rudi dhe burrat. Unë i ha burrat. Ai oj ha. Tani Rudi për shembull e ka. Ha? dhe e thot her pas seri që e kam nuk kam se ç'i bëj. Po, kam, Rudi mund ta djesh, pra, mund ta djesh shumë më shpejt se sa. Tani Rudi meqen se e ka vetë nuk do ta djita. Shoda që s'e ka. Unë s'e kam. Shiko. Nuk do ta ka, ka për shkak. Jo vetëm, jo vetëm për e kemi ç'të dy ne Rudi. Çka këç ç'të dy kemi ç'të dy. Po. Oh, ma ma the Rudi e pranon dhe thot unë kam tani s'kam ç'bëj thot. Ne duhet ikim. Po, ne ja u themi, përsëri që dhe rudje ka këtë, përbërësi se kanë dhe burat 0-6-10-27-22 është numëri telefonit Pse 4 nga 10 gra ndajhen nga burat për këtë arsues mm -hmm. Sëpse burat bëjnë këtë, kanë këtë ves Këtë ves Dove të rudje nuk do ndaj <laughs> Jo, tis do ndajeshe Jo, do ka bënin të dy Ti zemra do gje e pache me burin të ndë <laughs> Not trying to be cool Just trying to be in this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 Let's make love tonight Make it up, fall in love, smile Like a jacket, so do yours, yeah. We would roll down the rapids to find a way if that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows, inside this room. Cause I, I want to touch you, baby. I want to feel you too. I, I want to see the sunrise. Since it's just me <laughs>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 Mirë më njës nga klubi më nxesit, e më njësit, mirë më njës nga, nga suade, më flori Mirë më njës nga Rudi Nga Suadë e gjithashtu E më njës nga Altini Ora 7 e 52, ndërkone mm -hmm. ju themi ditë mbarë të gjithet atyret Të të të të të të të kanë punë në ore 9 Që mm -hmm. sa po e kanë njënësur ditën? Sa po mund të aki njënësur ditën? Ju rikujtojmë dhe njëherë se mund të nga të gjoni online në portalin ton www.klab.fm.al mm -hmm. Kështu që tashmë, e din Uh, Talin si po shkoj me kujtët Me kujtët, me kujtët Në suaj që kemi një fituaz të luta Atë herë suaj, për shumbull uh, Na vjen një tjetër mesaj Në Whatsapp Thotë, uh, o Altin, sup me presh? Jo ja. Nuk është sup me presh edhe, edhe për të censuru, me ndohem që të ishte shumë e let Mo se bëjnë thotë, ujnë e holë Të kapaku vëtsës? Jo Jo, jo, jo Në faktë, është shqetsu se kjo është shqetsu se kjo Pa tjetë Po nuk do të ishte vësi normalisht. Po pra do të iska që la. Va. Okej. I jep e zgjidhje edhe kësaj. Atëherë, katërt, nga 10 gra, injorohen nga burrat. Mm. Lëshojnë gazra. Ja. Lëshojnë gazra, wow. Pin ja, ja, alkol. Jo. Ja. Ja. Wow. Wow. Që do ishte një gjë që e di ah, unda nuk gërhasin Jo pra jo, e këtë në fante. Ja, Rudi nuk gërhetani. Shukose më kanë të thënë që gërë hasë faktikish dhe nuk e besova asë vetë kur më të reguar një video. Vërtet, e? E pas kanë filmua. E <laughs> ju jo thash që bëhet njish me burat dhe kjo. <laughs> <laughs> pra. <laughs> Besha këhase. <laughs> Edhe gratë gërë hasë. Sa të, të duash? <laughs> Okay. Uh, ankohen Jo, ja, ankohen më shumë gocat në fakt Grat, mm. e kemi që kësi Për naturë, pjesën e ankimit uh, Sa e vështira Duhampirja? Jo yeah. ah. Jo Nuk e ngren në kapakun e vëtsës? Jo, pra jo <tus> ja. Po mëllë me se paku. është ndryshë Bë, bë, bë, bë, bë, bë, bë, bë Po mshira. si s'po vjen kjo përgjysha e sak njerë Han thonë sepse e ke ngatruar jo. Suada, duke thënë se nuk e kanë vajzat. Nuk e kam ngatruar, thjesht më po për shumë po po marrin 10 bëjt... vajza, nga cilat 4 ose 5 e kanë dhe 5 gjashtë të tjera, ha, ose jo. tjera ose 5 deri në 6 të tjera. Jo, vazo ngul akoma jo, ëh. Jo, jo pra jua Suada, ju jo, gjithë vajzat vajza janë ka si ti. Vajza nga natyra ja. Okej. Do të thon Flori s'ka ngatruar asgjë sakt. Ti ditë bësh byrek. Bravo. Me peta të gatshme po. Me peta të gatshme. Ja pra. Edhe Altini di me peta të gatshme. Ja <laughs> që e kanë dhe gratë dhe burrat. E bëjmë me peta të gatshme për mos bër atë gjën që bëjnë këtu, që i lën këto gratë, er, shef. Mm. Ja edhe një ndim tjetër. Ja, po e vazhdon një ndim tjetër. Wow, paske jene rrezikshme. Po, e si përfundim? E kemi një përgjigje të saktë apo jo? Jo, jo. Ende, ende vazhdon ti edhe hapur. Pra, ende kemi, edhe këtë, ende kemi dhëc censurën të hapur. Po Tirud? Jo. Sa ke gjetur as tek 4 nga 10. Po vërfiqen pra, po përpish. Ti e morë desh se çfarë kishte të përbashkët me burrat? Hapra se tani më ke futur në Qa një ngjarje. Çfarë ka thënë der tani? Po, Sikandër. Po. Po mendoj gjithë gjërat e mundshme që mund të kem një soj me një kurrë. Edhe neu habitem me kave këtë, kave. Pikërisht unë u habita sa shumë gjëra më dolën, ëh, të përbashta që kanë për shembull me Florin, po themi. Dalin me shokët. Po. Jo. Ja. Ja. Shohim futboll. Ja. Jo. A jo, këtë s'e kam. Le <laughs> të japim një ndim tjetër, a? Ah, ta japun? <laughs> Slaj nenët. Ok, jemi oh. afruar Po edhe grata kanë këtë gjë Prit, prit, prit se... Jo, përsuadën, që mm. lajnenet, jo, është absurde Jo, jo, sa, ja. përsuadën Grata bëjt Me një herë, sa më baronë dreka për darka, i lajnenet I lajnenet, po Se përsuadër është pihë rëmur Nuk gatuajnë Luma i burqë që do të ketë me suadë <laughs> Nuk gatuajnë jo, meskujtë, pra ndajnë da Jo, jo Po që i ka Po që i ka <laughs> Rudi pum, pum, pum. ma besoni që gatuan dhe gatuan shumë mjërë yes, Por aman rekonis. ka dhe këtë <laughs> Por aman ka dhe këtë që e kam dhe burat Që gatuan njërë në vit Bravo Aha uh -huh. Në një tjetër? Ah, uh, zotë Nuk rregullojn krevatin, Rudi e rregullon. Pa. pa je mi afër, je mi afër. Pra, ne do t'i japim përgjigjen se çfarë nuk bën Rudi me alternativat toya këtu. Ashtu, ashtu, ashtu, ashtu. Le t'i njojmë Rudin. Hajde ta gjejmë së bashku. Ë Rudi, ti e lën tualetin? Pa, e lën, pra, ja, pra nuk, eba, nuk e ka për bashkim me pora. Ai shef. Ti Rudi gatuan? pa një herë në vit pa. por gatohu pra nuk e ke të përbashkët me burrin ti e ndihmon oh, burrin tënd në punët e shtëpisë absolutisht absolutisht pra nuk e ke të përbashkët me burrin do <laughs> të shkojmë kurrim vëm punë shtëpie Pra, e basket përbashkët me burri, këtë që dhe që. Por nuk është kjo për gjithë. Një dhe të pranojmë njërë, pranojmë suata që burri bënë për në shpje. Pak, shumë pak. Me e shkoj me feel it still, tani, se është një këtë fantastika. I'm a rebel just for kicks now, let me kick it like it's 1986 now. I'll go Fumba. Mm. Ndërkohë ne ishim duke pyetur Rudi për sa i përket quicit që t'u japim dhe ju një dorë se çfarë ka po, Rudi pra. të përbashkët me burrat. Me sa shumë gjëra dolën tani, gjatë saj gënge lista shtepat Fumba. Rudi, e ngreti ushimin kur thohesh nga tavolina. E ngre? Po. Si ta pjatën? Apo e lë aty? Pjatën. Apo e lë aty. Do të thonë e ngremë një herë apo e lë aty? doli dhe një që tjetër e përbashkët me burat më dugët e lë aty dhe e plasë e një dhe drekën në darkën prapë, prapë oh. tjuta, e hethë prapë aty të arë e një dhe stikën grënë nuk është në bravo e një dhe pjatë është nuk mm -hmm. e përbashkët alash uh -huh, po ja. përstuatën kjo është vetë vrasin pa po. kjetër i nda roba ti pa e burat më këndaj a shko në kampë ti po a i lakë më vëtë Një loj si burat Një loj si burat, pa Së shumë gjërat do të në shumë Mos ti besoni që djejë që do të Rudy Pra, a të me një përgjët e stakët e në një të Rudy, a jeti rëmuja gjinje një loj si burat Pa Pa Sa bukur e gësiel të amashtu papritur Pra më Shkjaren, është Shkjara. Shkjaren qelë blu. Fiş Shkjaren qelë blu. Në fakt përgjigjja e saktë ka qenë rëmuja. Halleluja. Oh, Ke kemi tre alternativa. <laughs> jo, do të vetëm një. Kush është më rëmuja xhi nga këta të tre tani? Dhe dhe përgjigjen sa e ka thurur i pari mesazhin, a? Përgjigjen e saktë. Hë. E ka gjetur. Hm. Mm. Mm. Një person mm. që e di Rudi dhe <laughs> di dhe buta te vini per bashkë dgjë me sa duket qe <laughs> ose dhe esh lorena lorena oh! bravo lorena po lorena ah. ka fituar dy bileta ka fituar dy bileta per nosineplex por dhe dy bileta per teater. teater wow ne pas pak uh, pas uh, mish vetan qe vijn gjithmon ktu ne orën 9:01 çerek mm -hmm. do te kemi edhe dy të ftuar Sigurisht nga pjesa që po shfaqet tani në teatr, shfaqja e njohur që duhet shkoni patjetër ta shikoni sepse është një super shfaqje. Është vërtetë është. Nga Spiro Duni, Gust Portret Familjar. Kështu që do të jemi me dy prej aktorëve të shfaqjes për t'na treguar më tepër. Do jetë asistent asistente regjisoriat Doriana Çaushi dhe do të jetë një personazh, një sherbyese. Ëh, ëh. Por do të jetë gjithashtu edhe një tjetër personazh, ka një rol interesant. Interesant. Ëh Dorian Dorian Boriçi, ëh, mm -hmm, i cili bobor. do të do të vinë, të cilët do të vinë në klubin e mëngjesit dhe do të flasim pak. Nëse ju Shum, keni ndonjë pyetje përpara se të shkoni të shihni ëh uh, veprën, me patjetër që mund ta bënin, ne do ta alizojmë për ju. Ndërkohë, nga ana tjetër, nga ana tjetër, Altin po bëhet nami edhe për censurën. ëh mm. Ju rikujtoj se censura ka dy bileta ëh uh, për në Cineplex. Por yes. edhe kontrollin në klinikën Vital. Më kanë ardhur shumë alternativa për supën. Ja është Linda që thot sup me bizele të thata, yoh, sup, yoh. Yoh, sup, ah, sup me kungu me çukeni, me sallatë me preshme, laka. Jo, jo. Jo. Sa e vështirë. Me çfarë është këo supa më vëlla? Supa oriz. Jo. Jo, sup me kungu. Sup me thjerza. Ta japë dhe unë një variant? Sup me kërpudën e kërë ministris? Jo, nuk është. Sup me thjerza? Wow, wow. Sup me brokoli? Jo. Sup me domate? Sup me mish? Wow, wow, wow. Më nësa ty kemi thënë, po thua e se gjithë zarzavatës, shë shë dë daljë. Dë daljë, jemi aty. Sup me qep? Jo. Ja, është të në shumë herë kësë supa me qep. Sup me vodka? Jo. Nuk më varto. Do t'japi mas... ndihmë, është diçka që hahet. Wa! Wow. Dhe mbi gjitha, Rudi e ka shumë qe. Wa! Wow. <laughs> ah, e shikoni tani? Kemi vërtetë qe. Un ngort për atë që. Ai ka shumë qe. Wa! Wow. Ai ka shumë shumë qe, realisht. Ja një për qef... bashkë tjetër pra. E kanë qe dhe burrat. Merburrat supë me supën këtë. Edhe burrat e dhe burra dhe kanë qe Rudi. <laughs> jo, jo shumë. Ja, jo. ti nuk e ke shumë qe për shembull. <laughs> Këvetat e Florit tani. Uh. Ha dhe të, të shohim çfarë nuk, nuk e, e ka shumë, shumë qe. Po nuk e kam qef uh, Besoj se nuk e kesh shumë qef ndoshta. Nuk jam e sigur se nuk ta kam bërë ti <laughs> e, e kisha shumë të vështirë Të ta bëja këtë pyet flork, Vërtet <laughs> Oke okay. 069 27 222 Cila është dhe njërë censura në altin Për para muzikës Kani, ta do t'ju tregoj një mënyrë të let Për të përgatitur një sup me a** -të. Aha, në që fështë e let Unë nuk e ha A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Shparës uh, supe bëhet fjalë Me shparës supe Këtoni kontrolin e plot Pra në klinikës vital Por gjithashtu edhe dy biljeta për Cineplex Për të parlë filmat e mërkullu e shumë Ndërko, ne ju lëm me Sunny A? Bido? No Kings. Kings Kings Me Sunny Afternoon And I can't sail my yacht He's taken everything I got Oh, I love God's this sunny afternoon Save me, save me, save me be there here, sitting here. gjithve mirëmëngjes ata që janë dzuar dhe janë lidhur me Radion Kombëtare Klube Fem ne thamë që në herë që në fillim të, të emisionit të klubit të mëmëjesit mm -hmm. se sot do të kishim të ftuar uh, dy personazhe uh, të personazhe dy aktor dy aktor por dhe asistent regjizore, duhet thënë. Në faktë, nga vepra, gushë por tret familjarë që po jepet në artë turbina. Kështu që i themi Mirë Mëngjes, Margënt Caushit, dhe Doriana Caushit. Mirë Mëngjesit! Mirë Mëngjesit! Mirë Mëngjesit! Ju të dy nuk jemi kushëri. Jo të ndajem. Jo të ndajem përën këtë diferentë. Margënt, atër, ti i aktorë, Po unë jam aktor. Okej, okay, nuk je speaker radiofonik, prandaj jo, kur të flasësh të rrihje mikrofonin. Është <laughs> mirë, e kam mirë, e kam mirë këtu. Megjithëse, me. megjithëse ju në fakt po. keni edhe tonalitet zëri se jeni mësuar për na. Na ai që ta hedhim zërin që dëgjohet deri në radhë fundit, po. Të. Dhe e para fare njerësi duket tek Artur Bina ndryshe nga Teatri Kombëtar? Tani tek Artur Bina, përveç që është një është një ndërtesë re, mm -hmm. e cila ka ngrohtë, ka mm -hmm. ah, okay. ka po, po, po, ka komoditet, domethënë. Komod patjetër ka qomodet është a uh, mund diesh komod uh, si mm -hmm. aktor? Kjo është e rëndësishme. Vëla po shumë e rëndësishme kjo, por sa i përket pa akustikës, domethënë, do të l pa dëshëruar, po prap është derisa të mësohen, më, është vërtet mm -hmm. derisa të mësohen aktorët. Po në teatrit loj. nuk e ka besojës. Teatri yeah. se çka një herë të vetën karakteristike kur hyn brenda në sallë. Kush e bën teatri? Aktor. Aktorë, normal. Atëherë nuk s'ka s'ka të bëj shumë, nuk ka të fol shumë. Është jo, është. Po. Është është vepra jote e parë, është veprë e parë në teatr kontar. Në teatr kontar. Po, në? është në përgjithësi vepra ime sepse unë përveç jam i diplomuar tani në 2018 nga mm -hmm. Universiteti i Arteve për aktor. Ëh, mm -hmm. uh, kam bërë tre premiera me teatrin e Florës, mm -hmm. si të jam se edhe pra origjini edhe origine. jeni nga Vlora. Po po po, jam okay. nga Vlora. <laughs> po jam në teatrin e Florës, <laughs> pjesë e trupës edhe edhe këtu në teatër Metropol ka një katër premiera edhe Burdall do për vendet e atëu filma. Shfaqja si reklama. Shfaqja ka, si ka shkuar një herë shfaqja. Shfaqja ka shkuar shumë shumë mirë, mm -hmm. shpritur jashtëzakonisht mirë në publiku. Mm -hmm. Neimi dhe pjesësh shfaqjesve nuk e ndjejm shumë femë. Ne kemi pasur një grup, një frym pune të jashtëzakonshme mm -hmm. gjithë Me siguri, po, po, po, të gjithë po, natu... po, me s'pip jo, po ka qënë uh, Ka qënë mjeshtëri spiro, ka qënë a e shënë A kam bledhur i cili A e i dirigenti A e i dirigenti dhe kam pasur e kam pasur Por kemi dhe një sy pak më të jashtëm oh, se është to, Doriana që është, Doriana. është edhe asistent regjisorë. Është Doriana. Është Doriana. Asistent, asistent regjisorë, sy të një jashtë një brenda, si aktore dhe asistent regjisorë. Atë vepra është shkruar në 2007 mm -hmm. nga Tresilenc. Mm -hmm. Ka fituar çmimin Pulizer. Ah, ah okay. So, super çmim. Super çmim. Uh, është bërë dhe film që është është luajtur nga Marilyn Strip dhe Julia Roberts dhe kanë qenë të dy ato nominuar për çmimet Oscar. Oscar në këtë rol. Po, në këtë rol, mm -hmm, pra në rolet mm -hmm, kryesore në të rolin e Violetës dhe në rolin e Barbarës ka qenë Julia Roberts. Mund të pyes si e ka titullin? ë August Osage. Okej. August Osage County. Okej. Okay. Okay. Okay. Që do përkthehet Gusht portret familjar. Edhe uh -huh. është autori është Tracy Letts, edhe regjisori se Mbaimond. Po, nuk e Mbaimond që ë vetë vetë autori ka ka luajtur në pjesën e vet mm -hmm. dhe ka fituar dhe ai çmim. Shhh. Kur është vënë Broadway? Po, po, bukur. Ëh, uh, pra ka bërë është një pjesë që ka bërë shumë buj mm -hmm. në Amerik në 2007-n, është vënë në shumë teatro, ëh uh, ka pasur një një një bum ëh mm -hmm. uh, nëpër uh, televizione, nëpër gazeta, prandaj është bërë edhe film dhe është bërë kaq i arir. Po, është pjrët. Pjrët. një, një pjesë shumë shumë reale në fakt, shumë e prekshme. Një pyetje, në fakt për gjithatë ata që janë duke na dëgjuar që duan të vinë ta shohin veprën, por m, m, duan të kuptojnë një lloj esence. Drama kryesore e gust portret familial. Cili është? Paka tër, shumë pazbuluar normalisht edhe. Atëherë, uh, uh, babai i kësaj familje, mm -hmm. Beverly Weston, është uh, duket. Mhm. Mm mhm ë dhe mblidhen fëmijët, mblidhen tre vajzat e familjes Weston, mm -hmm. mblidhen uh, në shtëpi, mm -hmm. vinë në shtëpi për të marr vesh për zhdukjen e babait. Çfarë ka ndodhur? Mm -hmm. uh, kur vin në shtëpi, mamaja e tyre, nëna e tyre Violeta, është një një grua që është shumë manipulusën dhe i të biave, i sulmonë në pikat më të dopta vajzave të veta, mm -hmm. i dhunonë psikologjikishtë, mm -hmm. sepse ajo është e varu nga droga, mm -hmm. është e varu nga qëtësusës qëpise, sepse është e sulmonë me kancer. Mm -hmm. Dhe ndërko, në gjithë këtë zalamahi që mm -hmm. duan të marin veshë për shdukin e babajt, pse ka ikurë, Aty është përfaqen shumë konflikte Gjithë dramat e tyre Barbara është përfaq konflikti që ka me të shoqin e vet mm -hmm. Pra, uh, uh, është në prakt të divorcë, divorcojt nga i shoqi Ka një vajzë adoleshente që është me probleme nga kjo divorcë mm -hmm. Vajzë a e vetë pi marjuan mm -hmm. që është vetëm 14 vjeqe mm -hmm. Pra, këto ndodhe nuk ndodhe në Amerikë, ndodhe dhe në e Shqipri, në shqipri. Ne i dëgjoni pra, për dit, po është shumë prekshme nga përgj për ditë divorcë, kemi për ditë njerëz për ditë njerëz të varur nga droga, kemi ato probleme, në probleme të, të kemi, kemi vajza akoma të të to pa plotsuara në jetë npa. e dipton megjithatë dor kti të vënuar të thonuar të, të rigjhetë me mikrofonin poimpakte tek, tek roli ot këtë rol ke po thuajse kam dy pyetje më sakt më tregova më shumë për rolin ti interpreton rolin e një 37 vjeçare që është totalisht i paaft pa. domethënë edhe gjërat i bien nga duart edhe jo më pastaj të ketë arritur në dhe një gje edhe i paprgjeshshëm pa dhe e dyta si aktor i mm -hmm. rin pikërisht në mm teatrin -hmm. kombëtar ose në art urbina ta quajmë si të duash tit priti Kasti se kishte emra shumë shumë uh, më të mëdhenj aty Luli Bitrieva, Alika, Yuzafer Zifla. Do të kam dy pyetje. Po. Atëherë do të përgjigjem te pyetja e dytë. Ëh uh, <laughs> Muhamedi, se si më priti Muakasi? Unë mu jam zgjedhja e regjisorit. Kur një regjisor me bo. një emër si Spiro Duni të zgjidh, mm -hmm. të zgjidh për një punë se ti të bësh një punë edhe e di shumë mirë ta bësh atë punë. Mm -hmm. Edhe kurje i besuan nga Spiroduni, ka si as nuk llogarit atë fari që do të, të pranoj se është dëshira e mirësi të regjisorit. Ashtu. E dyta, roli. Roli është një person, një 37 vjeçar, i cili është i papërgjeshëm. Ë uh, ka ka em, emocione luhatie, është i luhatshëm mm -hmm. i si personalitet. Pse vuan mungesën edha shurizën e nënës vet. Mm -hmm. Kjo jo pa një arsye sepse ti vetë e ke parë faqen, ëh uh, që nuk desha ta tregoj, por uh, në fund zjedh që un ai baba që un kam U nuk e di ç'është ai babai, por është ai babai po baba që është. Pra ka një po, ka një, mister. Ka ka një mister. mister. Kjo është një arsye të cilën mua mamaja gjithmonë më ka dërmuar dhe më ka vrarë që të vogël për këtë psikologjikisht për këtë gjë. Pra që unë mamaja është strumbullari. Po, është strumbullari po, i gjith ndikimit tim. Ë mm -hmm, mm -hmm. edukate është një gabim e në eve të cilën shfaqje të fëmijës, është shfaqje të fëmijës. Edhe këtë gjë vuajë unë këtë gjë kam personazhitënd. Por kjo është Por është edhe tjetra që ë uh, jo un pa qëllim uh, nuk jam i interesuar ato që bëj. Mm -hmm. Thjesht jam ja, jam i interesuar por, por jen... në papërgjegjshmërinë time. Mm -hmm. Gjithmonë pa, në papërgjegjshmërinë time. Un e duam nën në sigurisht se un e vuaj dashurinë e saj. Edhe ndonjëherë edhe Arshya siç i kam thënë si, si aktoro që e gjej këtë dashuri është e vetmja dashuri që un gjej tek Ajvi që okay. jetë e kaivit e personajt dhe që është kushuriraj me parë që më vënë dalim... Mm. Po, e këtaj, më, më, më vënë zbulohet... E, zbulohet, që në falë, ka qënë e vështirë që të bëje dhe këtë ndarjen për ty si asistent regjizore, por edhe tuk e qënë edhe si aktore brenda pjesës? Uh, në filim pak po, po unë me pipin është punaj trejt që punojmë bashk, A ja, qënë... ju i thoni Pipi. Po. Po. Është zhbuluar. Duhet zhbuluar. Si duhet zhbuluar tin Pipo, po. Ti ti ose Pipa. Ëh, uh, me Spiron është puna e tretë që bëi dhe, me tën të vërtetën, në, kemi një lloj komunikimi edhe me shumë sy, me. nuk mm -hmm. nuk është domosdoshmë që ne të flasim aq shumë për të për të marrë vesh për të bërë gjërat. Thjesht një shikim që kjo nuk është OK uh -huh. dhe ne duhet ta bëjmë OK. Ëh, uh -huh. <laughs> absolutisht. Ëh, uh, është bashkëpunimi i tretë. Ka shumë pak e vështirë më thënë vërtetën sepse është pjesa uh, shumë e vështirë, ka shumë personazhe faktikisht, po jo 12 aktorë, po jo pra. po, 12 aktorë, është pjesë që është 2 orë. Ëm. Mm, po. Dhe ti duhet duhet po kuptohet fare. Nuk kuptohet, ëh? Eh? Më vjen mirë për këtë. Suada ne, ne duhet ta themi, uh, në fakt Kishëm lënë një agent që do të vinim të gjithë, ë po, Suada, do të filme dhe ne, po. Atëherë, ne vetë de... Rudi nuk pati dot mundësi që ta shikonte të plotë e e kapi diku në mes, po Suada e ka parë të plotë të gjithë veprën dhe ë um, realisht po na thoshte që çfarë ë uh, keni humbur beta shikoni keni humbur <laughs> që duhet ta shikoni atë ne ju ftojmë jo vetëm juve por të gjithë publikun që të vita shofit të premte të shtunë të diel të javën 7 në Art Turbina do të vazhdojmë te apo çfarë gjë keni do vazhdoj edhe javën që vjen aha. që pason të njëjtë të premte të shtunë të diel edhe Deri ja, në datën 10 Mars, ne ndodhemi mendojo. në Art Turbina, nga e entja deri të dielën pra në fundjavë, deri në datën 10 Mars pa. mund të shikoni Gusht portret familjar. Uh, dori, edhe një pyetje e fundit. Roli yt është roli i shërbëyses. Ë, kur puna flisje për këtë dramën apo për konfliktet që ka mesveprës, nuk e komentove shërbëysen. Ë, <laughs> uh, pse konkretisht? Ë, uh, dëgjoj, uh, autori nuk e ka vënë kot të uh -huh. një shërbëyse indiane. Mm -hmm. Indianet, Indianet janë me parime shumë të forta për familjen mm -hmm. E duan familjen, e kanë të shenjt Pra, baba jeshtë baba B Mbeten në këto format tradicionale Tradicionale si qemi ne, ne. që e pari shtëpis është babai. Mirë, ne, po. Të ngjashëm me pra, indian pra, po siemi India. ja, <laughs> indian. Siemi indian. Dhe dhe prandaj e vënë këtë familje që kjo familje është e shkatrur nga brezi në brez. Ëh, mm -hmm. është e dhunuar, që nga Violeta, nga Emma e vet është e dhunuar, mm -hmm. nga Beverly është e dhunuar dhe vajzat e Violetës janë të dhunuar nga vetë Violeta. Ja, ku ta, e kuptoj. Dhe kjo indianja është është një gjë ndryshe në këtë familje, pra është ajo goca simbolike dhe e prin Shumë, po apo? e po po është vërtetësh ajo goca që kalon shkollën për të kujdesur për familjen. Dhe një pyetje e fundit, si asistentë regjizore normalisht i ke diskutuar dhe me Spiro Dunin, edhe keni ndoshta uh, për edhe komentet për përsa i përket roli, ky roli, mm -hmm. uh, roli i takon kti. Ëm. Roli i shërb i shërbyesas, ishte ëm uh, Një rol që ty të dha direkt atë s'punto në parë, që të pëlqeu. Kërë e ka marrë vepërën... Cili do të shte një rol tjetër që... Nuk do të androja. Nuk do të androja. Jo, nuk do të androja. E dhe su kërë të me jepesh një mundësit a shqipër të vëmë për sëri, do këkoja mm -hmm. po për sëri gjonën. Mm -hmm. Se më pëlqen shumë, se pësër është një gjënë dryshë, është një karakter në dryshë. Po kur ka një karakter që nuk të pëlqen për shumbull Ose nuk të njitë shumë Si a bën me karakterin kër, kër duhet <gjë> a luash Do t'aj gjesh Sëpse a, a, të është një procesi til uh, Që të bën për vete Dhe të si kur mos t'a përqesh rolin është procesi që ti të bën për vete Po u hodhe në sken mm. Dhe e fundit se Unë këtë, po unë këtë dhum, e këtë e këtë Unë e këtë e këtë e këtë për margentin <gjën> <gjën> Dhe fakt margent uh, Ti sa i gjenë vetën brënda e patjetër që ka një peshë shumë të rëndësishme edhe për ty ne turojm një vazhdimsi në në vepra të tjera të tëa që do bëhen në Art Turbina Teatër Kombëtar po gjetet diçka të përbashkët me personazhin që ke dashurinë i dashur i dashur po, po një, shumë i dashur më thon shumë pukur. i dashur më thon praktikisht e ka me vet po pak naiv jam edhe un pak naiv, po më duam këto janë gjashmëritë mia. Pastaj gjithatë tjerat tjera janë tjera procesi punës. Patjetër, patjetër. Pastaj janë të gjitha. Po këto 2 pika i kam gjetur për bashkë. Ja në këtë rast uh, uh, si vebra në, në aktor, aktor si vepra e parë në në Artur Bina dhe aktori i ri. Sa të vështirë e ke të futesh brenda një roli që ti nuk gje fare për të përbashkëta me veten tënde. Po e kuptoj. Ës këy është pasioni edhe historia është regjisori është aq i mirë uhum. sa ti kupton sikur e bën vetë rolin, po në fakt nuk e bën vetë. Regjisorri Spiro Duni ka një ka një komunikim, ka një ka një talent të lindur, është mm -hmm. talent vërtet. Regjisorri mm vet -hmm. është aty i shkërcjurve. Dhe ai ai e kanalizon atje ku duhet. Mm. Po. Dhe ti e bën rolin pa u vrar, dhe pa u pau stresuar. Sepse ai thotë që po, okay, këtë do ta mbash, është e mirë. Dhe këtë nuk do ta mbash, po pa të vrar, pa të pa të dyspluar, e kupton? Pa edhe pa të cunguar pak në, pa të impostuar. Po po diskutova me Rudin dhe me Florin veprën, un thashë që nëse është një regjisor i mirë, pa diskutim një vepër ka sukses. Ju veshkonin me këtë është linjë që duhet t'janë dashur. Vetëm vetëm kur të flisni do kaloni mikrofonin. Absolutisht që kjo është e vërtetë që sa po thënë sepse dirigenti është aji që bën bën muzikën, bën shfaqen, bën aktorët, bën gjdojgjë, po nuk qëtë dirigenti i mirë, sa do sa do të bëj aktori prap programi po të jetë vetëm dirigjenti i mirë kisha fjalën unë dhe pastaj instrumentistët të jenë uh, better po themi pra, do, nuk është si të bësh simfoninë e 9 të Beethoven mm, e me këngë intuitive pra dirigjenti i akordonat i ku duhet ba, do, absolutisht duhet, dhe. Dhe, dhe, absolutisht dhe, dhe edhe i përzgjedh instrumentistët mm, i ka përzgjedh i, për <laughs> po, i ka përzgjedhë sër çdo po patjetër se mund të shkojë çdo çdo dirigjent në shkojë aty apo x më bëj hija hija falet patjetër të gjithë trupën Mm -hmm. Doja të bëjë një falenderim për gjithë trupën Dukë e përmëndu nga Merita Gjani Që është të rikëthejt pas 20 viteve Po, mm -hmm. ishte e jash zakonshme Fantastike. Po, që ka rolin kërësor dhe Vjeleten. E përgëzoj sëpse ka bërë një rol Shumë të bukur, shumë të bukur. Mm -hmm. Merita Gjani Eva Alikaj që është e mrekulushme Dritam Borici Luli Bitri që E jash zakonshme E jash zakonshme, e jash zakonshme është jashtë zakonisht emërtimet do ta <laughs> <pa> them Luli mësoni <laughs> <laughs> <Luli>. se <laughs> ngel <laughs> <laughs> jashtë Flora Koreta Po patjetër uh -huh. Flora Po Elia Zaharia Ligora Xhriza Meritan Liçaj Përfundimisht aferë Zifla. Ne ndalojm paku se është e pelencaj. Po, po, po, po, po, tjetër. Aha. Po, okay, ka, ka. Yeah, po e lami, lam la, të ve, njihet asaj Zifla. Edhe ne të bëj, po. Edhe ju të bëj. Djë, Un do nuk e di, shkoj me Lulin kësaj radhe. Më ngjiti shumë roli ose ndoshta anjeva diçka personazhe. Është si vajza e madhe që i jepet gjithmonë ajo që duhet marrë vendime në familje. Sepse Luli merr ose më saktë Barbara, personazhi Barbara merr të gjitha goditë jet në këtë dramë. Të gjitha gjërat përplasen tek ajo. Perplasen te kjo dhe ajo vjen një moment që thotë, "Ktu komandoj un tani." Por në fund pastaj nuk përballet, nuk ka më fuqi që ta komandoj këtë familje sepse është shkatruar. Edhe për ta mbyllur. Ëm ndonjë projekt të Raders që mund të kesh së bashku me Spiron. Ëm. Apo mendet për të parë. A po akoma? Akoma është në diskutim. Akoma është në diskutim. Do jetë dramë. Ës dhe. Okej. Me margin. Po me margin. Ç projekt kë? Ë uh, projekt tjetër, po është një si tip seriali mm -hmm. që po bën mm -hmm. uh, Dalina Abuzi, po do ta zbulojmë vonë, mm -hmm. që kamera do i një rol, pastaj në teatr të shohim. Do mbetesh, po, po, do, do mbetesh. Edhe edhe një pyetë te fundi teatri i Florës, se ne e po. mësuar domosën e kemi të përshëndruar vetëm në Tiranë. Po. A funksionon? jo është domethënë jo funksionon funksionon shumë mirë po patjetër vendosen premiera vendos të shkojmë në para festivale ka publik po patjetër ka publik jo është e rëndësishme ka publik ne ju falenderojm shumë që keni qenë me ne shumë shumë faleminderit shumë shumë, shumë shumë mire. juve po, jemi të shpresël që le njerëz që kanë keni energjik të të të papauze aktor aktor aktor nuk mund të ndoten ndryshe na vjen mirë që ju sollëm pak diell absolutisht e vërtet absolutisht funë studio dori dhe pasojë dori të uroj shumë suksese në projektet e vazhduesh margent Shum suksesën projektin e vazhdimë. Ne ju ftojmë që të gjithëve edhe një herë të premte të shtunë të, shtun, të, të diel në orën 7 në Art Turbina, turbina. duke ndjekur Gusht portret familjar. Gusht bërti, portret, po. Gusht uh, portret familjar, komedi e zezë. Komedi e zezës. Deri në datë 10 marës, gjithë publiku mund të, mund të ndjeki për gjatë fundjavës në orën 7 të kartë turbina. Dovin të të shiojnë pashar. dhe në ndërkohë... Regjia e Spiroduni. Por, regjia e Spiroduni, ishë <laughs> duam të, të përshëndesim edhe të duar të rokasim fort. Falimderit dhe njerë, shumë falimderit. Ishit mrekullushët. Ne do të kalujem të këngaj radhës, këshu që shiojeni dhe rikë themi për së rinë. Now I finally get it your Oh, ishme dytë fëtuarit të tanë Jemi të tretan, i po ishë shumë energjik U krashen Jemi të katërt Shumë të katërt. Shumë Mirë më gjesë, mirë më gjesë nga unë flori Mirë më gjesë nga Rudi Gja suade, gjithashtu të nga altini <laughs> Mirë më gjesë si sapo i përcollëm edhe dy prej aktorëve, të cilët ishin uh, prezant këtu tani në Club e Fem dhe na treguan pikërisht për këtë shfaqje të mrekullueshme që po shfaqet për momentin tek tek Arturbina. Mos e humni. Ne ndërkohë, për ditë jemi duke dhënë edhe si çmime, bileta nga një set bileta shfala uh, mm -hmm. prap Psi për në teatr, pa. Ëh që keni mundësi ta shihoni. Absolutisht, absolutisht. Duhet pa. Ndërkohë është e hapur dhe censura, duhet ta themi, mm -hmm, vazhdojnë mm -hmm. akoma që ket, uh, Me të ketë sugjerime. Megjithatë, un doja që të ndalësha vetëm ti ti u psikologjis pak fare. Sipas uh, astrologjisë. Ah, ose psikologjisë njëri tjetrin. Patjetër. Ja për shembull, Dashi. Jo Dashi. Ti Rudi e Luanët, ë? Luanët. Luanët. E di se çfarë stresi ke ti? të tmershëm. Ja çfarë thuhet për ty. Kur është fjalë për një njerëz dit luan, ëh, ata duan të kontrollojnë gjithçka. E... Dhe stresi që ti ke është shumë i lartë. Por Ta. për të trajtuar stresin një luan, mm -hmm. duhet të qëndrosh një moment vetëm dhe të marrësh frymë thellë. Bëje për një kohë të shkurtër dhe do qetësohesh. Mm, Frymarrja gjithmonë, edhe meditimin që na e ke thën, për të mm -hmm. fjetur gjum, gjithmonë me frymarrjen. Pra, dalim gjithmon të fakti që sa më shumë oksigen në tru, aq më mirë është. Mm -hmm. Në një ti, tjetër? Ti alë tin, që është shenjë i e? Shxhjetari, jemi wow, ja, të dush shxhjetari. Wow, të dush shxhjetarët tanë këtu në studion. Pas shiko? Studio. Ha, njëherë në thuaj për shxhjetarët. Që pas keni qënë? Atëher, shxhjetari. Mm. Ju nuk fute një fare si oh, shenjë <laughs> me stres. <laughs> stres, me stres, normal, normal. Ju kryoni stres. <laughs> Vërte? Jo së për <laughs> në fakt, në fakt. Ke jemi shumë energjik për këtë. Sigjetari ka një shprehje. Unë nuk di gjë, unë jam i zën. Ë, mm. e kemi ke ne këta? Ai keni, e kemi. Ke jemi pa ndryshim në statinë. Okej. Pa durimi të paduruesh. Po ju sdurenda. jeni të padurueshëm dhe kjo gjë ja sjell stres tek ju. Është e vërtetë. Të, vërte. të padurueshëm. Ëh. Mm -hmm. Unë jo, ndoshta tani jam një. Nuk keni durim pra. Mënyra e, më, më e lehtë për ju që të largoni nga stresi është të merrni frymë thellë dhe të kuptoni që nuk jeni vetmi që jetonin këtë planet. <laughs> Ë bukur, çop. Të gjitha më duhet me me frymarrje të thella e po pastaj kan përgjigjen, pra, ëh? Të gjitha me të futbol. Flor, na trego pak po për binjakët. Ase harrova juve nuk ju pëlqen as ti u thon se çfarë duhet bëni. Po normal, se dim vete, kemi kokën plot. Okay. Binjakët, binjakët. Uh, ju thotë uh, stresoheni për shkak të shumë gjërave. Kush janë binjakët? Ëvërtet janë. Ti duhet ta thuash kështu, un stresohem për shkak të shumë gjërave? Ne, ne, po. Dhe ata binjakët po na dëgjojnë. Por, jemi shumë energjik pra ndaj, ah, edhe stresojme në të ik nga hiti out of nowhere mm -hmm. si thon amerikan. Përsa mua Flori më duket si një njerëz që nuk stresohet kur. Domethënë un personalisht kur kam ndonjë gjë, i personi i parë që më vjen në mendje është Flori, sepse ka gjithmonë një përgjigje. Në kanë bërë hallet. Te kanë bërë. Jo se. Është ka për ty sepse sepse je je dikush, është ka për ty sepse je dikush tjetër, por kur vetat. Jo, unë unë shoj që Flori realisht kur ka kur ka arsye për të shqetësuar, stresohet. Por çfarë thon për mua? Stres. Unë duhet të shkoj në palestër çdo ditë. Oh. Binjaku duhet të shkoj në palestër çdo ditë. Ushtërin dhe kjo do të thotë jo vetëm për frymarrjen, por si duhet të çlirojnë energjinë, energjinë lart që kanë. Vetëm kan... të të them diçka për binjakët për shëndinë tënde, ten, jetia, tënde, tënde. Në çështë ska lidhje me stresin mos na ndërmoj. Jo, me stresin ka lidhje me stresin. <laughs> do dalë ke stresi se ju binjakët jeni kaq kurioz për gjëra saqë gjithmonë i filloni gjërat, po pastaj nuk i bitisni, nga që juve jeni shumë kurioz dhe kaloni nga si ajo bleta nga ndule në një ndule. Jo, po të rregoj edhe një tjetër. Ka të bëj të bëj me produktivitetin edhe me kreativitetin pak më shumë. Problemi është që si shkoj aj muhabetin notit për ty. Mos e rregullon, lutem, mos e rregullon. Si shkemi? Shkoja... Duhet të vesh palestra para së gjithë. Binjakut kanë një gjë tjetër. Sam baron e emisioni thonë të kam shpirt, kam zemër, gjatë e emisioni, mbëllë i mikrofon. <gjali> <gjali> <gjali> ja, ja. Në fakt, notin u detyrova pra e larsë, usë murra, usë murra, usë mura po, plevitosa. Unë shkojanë për notën mes dimrit. Jashë, sepse po të thotë që ja, palestra është është e mirë për ty. Paka shumë noti. Këto ishin, <gjali> shinjat e tjera që nuk, <gjali> nuk në, në, në, në, në tijuan. Një <gjali> <gjali> <gjali> tani, të bëjmë qik një loj alfabeti shpetë shpetë keme shumë ka. Kemi, mos duhet të shkrem të miqtan apo? Miqtan i kemi në 45, Suada. Okej. Fillojmë atëherë. Atëherë, kush do të nisi? Ti, ti e nis ta kafetin dhe them stop. A. Stop. I e kemi bërë me kemi bër i dhe e e kemi bërë një me ecim uh -huh. një tjetër. Hajde. Them unë stop? Aha. Mos e çotëj. Stop. Sa. Wow. sa sa sa Suad. <laughs> wow. Ja. Ej telefonat i kemi të kthej para. Ja telefonat. Shpet. Ku jemi ne? Ju lutem për një gjë duhet të bëjmë dakord, emra të përveçëm nuk brasha. ka po qytete sigurisht që ka. Ëh patjetër që ka perime, sende etj etj. Por duhet të themi edhe këtë gjën që po e përsëritet, nuk ka, jo po të lutem të thej. Jo po dhe një mundësi, sepse nuk kemi shumë kohë timi atë, apo po kushtojmë. <laughs> Kjo është titere për bashkët e rutit me burrat. Pa. <laughs> <laughs> të bësh atë. Fillojmë. Fillojmë. Ë uh, sistem. Sy. Salam. Caje salam. Pa. Bravo. <laughs> Sorkade. <laughs> Sallat. Salator. Uh, jo, po, vazdojm tani mos ma sin ko Salator. Saranda. Saranda. <laughs> po. <laughs> Shanghai, mund të them? Jo. Ba, është me shë. Jo, është me shë. Shë, shë me shë. Shë më shumë. Është për ne, po është më sepër ata. O, do të dojmë. Okej, dakor. Në ditë lutem, të lutem mos krijo bardhë. Sri Lanka. Sri Lanka. Wow. Spaj. Ës spaj. Sex. Spaj. Surrell! <laughs> e vot kalosh nga Sri Lanka në no Surrell? Sau. Systematic. <laughs> Sural. Wow. Spirit unit. <laughs> Don DJ është, më bën herë, është çaka. E di frazën. Mos krye bark. Po zvironi, nuk është emri përveçëm, është është emblem. Oke, oke, oke, oke. Sot Sot bugejt Sot Sot Sa fën t'i move flore Sot Sa fën t'i move Sot se ti moj i poshtër Bëjtëm salam O së nënni se <laughs> <fiksua> salami, ja? <laughs> <Salz>. <laughs> -t i ka Tu bikësua salami Sals Salsitra Wa suat e imore më ra Ua, suade, I mora në ta nësësë përbjena si ke tjetë <laughs> Suat e mësë këpë nëmarë salami <laughs> Në kone lirë po Ski, ski, ski, oh, hajde, ski. Skiator. <laughs> <laughs> jo, nuk qëhet, po nuk qëhet, <laughs> <nuk chuit. laughs> <do> <laughs> po nuk qëhet për shpjallës nga folja, e kemi thënë. Hajde, u dojë gjithë. Nuk qëhet për tu ashtë pjallës nga, nga folja, ose nga emrit e dajë shke folja. Skiar, sport, po? skiator, është sportist. Po, sportici, po, është një dajë. Po, është profesioni njëtë, i e vijepi. Sëza? Sëza? Po sët yep. i ka një qënë sët Po sët i ka një qënë Po i ka një qënë të një qënë Skëtër Skëtër Sumbull Shum Shum O së vë da përësë Salgator Saltatrice. Amau tot tani. Po pse tot? Saltatrice është ajo që punon saltatori. Okej. Spiridon. O baba, sa pa. Do gjose jaspaska fundom, më thën. Prit, prit, prit. Ë ë. Ua, diçëm. Mirë, mirë. Ai ende fjalën. Prit, prit, jo nuk e thash. Jo. Çfarë fjalë thash unë? Rudi Saltatrice pra. Saltatriceve. Ah mirë. Okej. Surbul. Thasht sumbullë? Po brabo, spiritualistë. <laughs> uh, Sëbë. <stop>. Skifterë! <laughs> Sëqeparë. <laughs> Kusht po ti tregona, të regonë aty i që atë të... Të betonë e mas kush. Kua ka, ka telefoni, Flori yes, yes, ka, ka bërë me hile qërë të një. Kaj ka qërë, ka qërë dërë të një. Të gjutën të një, mos bëjë kështur ruti. Zbrazë. Ja. Oaltini. Ti mësh në me poezi edhe lexon? S'po mbind asgjë. Ja, s'po më vjen. Okej. Nuk, nuk. A der u dogja apo jo? U dogja, Altini bën çika të pip për vetën të ndër. Ndoset çika të vendos. Po patjetër tan. Spartan. Stigma. Stigma? Mm -hmm. Nji. 2. Surdiash. Bashkë dia shorbitë. Po. Gotova. Oha, po mund çati gjej, un tani smvienas në fjalë. Ja. Te fabrika, kujdes se ka. 2. Po. Deri pesë. 3. Çokolti mund të mâng. 4. S s s. 5. Udoja. Udoja, udoja. Udoja, udoja. Vazhdolu di shpejtë shpejtë. Ruti dhe Flori. Sa lep. Po, shumë mirë, shumë mirë. Sujuk. Okë. Sintetizator. Sintetizator. Sintetik. Kë qie viën nga unë poshtëri. Çapse shefa të telefon, i shet. Jo të lutem, jo hiq atë telefon. Hiqë se nuk ta kam besën, hiqë. Jo, jo. Kjo mëson. Scriptu mëson. Bravo. Script, script, script, script, script. script. Stracatel. Stracatel. Jo si mir, mir, mir. Ne ke fighti. Ej. Ai, ai, ai, ikses lojma. Jo nuk lojma. Shpejt e shpejt. Un e ka fituar këtë lojë më shumë. Nuk kemi kohë. Fituesja është Rudin. Uh, Të lutem Rudin. Korje, Korje. Korje. Po. E di çfarë thot Korje apo duhet ta shpjegoj me fjalor? Uh. Uh, salmon. Hmm. Shpejt. S'skemi kohë. Uh, slogan. Nji, 3. 3. Soufflé. Soufflé. Je mangou li ma tregoi edhe shumë e gisht të majta ngul ata. Ëh, ster, ster. Soufflache. Wa! Se smund, smund, se smundem. Ëh, saktë mirë është smundje. Smundje. Smundje. Je ti the smundem. Smundje. Po mirë bën se. Um. Pësohet i smundje në Florit. E tlashko plot po hë do të kisha. Një smundje 3, skleroz. Yeah. <laughs> A tregoju shpejt. <laughs> Sofist. Ha. Sofist. Bravo, bravo, bravo. Sofist. O, po, kjo po, no është e vërtetë, është e vërtetë. 1. 2. Numëroni ju lutem. 3. 3. Ka seismjologji. E ka thënë ajo. Per. Ja. App clap! Res le du iti e nggjee tëстро! Spot,BAS n avez du � dat të shbasan! Të kemi rikëthyër në klubin e mëngjesit, ora është 9.50 e 2 minuta, zgjohu një njërës, tash më tita ka filluar edhe do tjetë një dit tjetër e bugur me sa duket e ngroht që të gjithë mund të heqin xhupat apo mund të hedhin këtu supeve, edhe do të jeni super për ta shijuar këtë diell të papar. Dini shëtitën. Por ne jemi, jemi drejtpërdrejt në fundit po? fatkeqësisht këtu. Do hmm. na duhet që ta mbyllim hmm. për ditën e sotme. Për pak, për pak. Uh, un do ndalesh atë përpara se ta mbyllim vetëm tek mesazhet për sa i përket uh, censurës, mm -hmm. sepse kanë ardhur shumë mesazhe. Mm -hmm dhe sigurisht që uh, ka, njerëzit kanë dhënë shumë përgjigje në fakt, por nuk e dim nëse është gjetur ende përgjigjja e saktë. Këtë mund na e thojë vetëm Flori, sigurisht pasi ti i hedhi një sy. Ja, i ja të, të të shohim pak se çka kanë shkruar njerëzit. Mm -hmm, mm -hmm. Sup me pul. Ës mm -hmm. sup me bishtaja. <coughs> sup mangoje. Sup me fasule. Ua. <coughs> Ë <coughs> <coughs> jo nuk është sup me ua. Ju lutem, do të rregjojmë në kisht... mënyrë të lehtë për të përgatitur një supë me mm. supë me asta apo haxh? Supë me, po, supë me presh e kemi thënë që nuk është. A je i sigurt që nuk kishte supë me ujë? Jo. Ja, <laughs> Atëherë ndalemi uh, supë peshku? Jo. Ja. Supë banane, supë me kunguj? Banane? Jo, nuk është. Mm -hmm. Supë me lakra? Nuk është. Derisa çdo wow. çdo çdo send që hahet, tëhet përmendur këtu. Sup, sup me grosh, sup me kocka. Sup me bamje, sup me mashurka. <gjit> jo, jo, jo, jo. Jo, jo. Sup me jo, jo, jo, jo. Ndiej kur deri tani <gjit> <gjit> sup me ananas. Ah, <gjit> oh, bë. <gjit> jo, nuk është sup ananas. Sup me karrota. Sup me patojanc. Jo. Ja. E pështirë er, <të> Ndërko po që në së fond po të që e që e që a miro guaj mm -hmm. Mirë mëngjes ju themi që të gjithve Kusë është zhuar të anine do të na duhet që të lëm Por do të vazhdoj programacionin në radio në komptarë në Kla BFM Do të vjor gesa më pas me, me Music, music box. box Por nëse njerës ju pyesin se pse keni ka shumë energi pozitive Dhe jeni ka shumë të qeshur në mëngjes mm -hmm. Për gjithja është një dhe vetme dhe i është mm -hmm. Klubi mëngjesi mm -hmm.